Безценни камъчета библиотека Златни страници, том първи, приказки. Елин Пелин знам и мога. Всред тамния и непристъпен планински проход от векове стоеше голяма скала. Нищо не смущаваше нейното каменно спокойствие. През нейната непроходима държава рядко минаваше човек. Птици кацаха по острите и върхове. В пещерите и намираха убежище диви зверове. Тя се гордеше, че беше покровителка и пазителка на планинския проход. Само дълбока река бе пуснала да минава далече под нея и беше и дала да шуми и бухти колкото си иска. Но един ден се случи нещо особено. Чуха се далечни гърмежи. Въздухът потрепера. Ехото се заблъска между байрите и като дълбока кашлица задови прохода. Реката шума си и се ослуша. Поплашени птици се разбягаха и се вдигнаха високо. Диви животни изпълзяха и из с пещерите си и побягнаха към върховете. Какво става, рече на себе си с голямо спокойствие скалата и се ослуша. Някъде в равнището под нея живееше стар гущер. Той се измъкна от дупката си, ослуша се и каза, става нещо страшно. Навярно идат великаните. Кои великани? Попита спокойно скалата. Чул съм от дяди и прадади, каза старият гущер, че на земята живеят някъде двама великани. Единият се казва знам другият, мога. Те двамата са водачи на хората. Силни и непобедими са те и всичко им се покорява. Те пробиват дубки в земята и вадят от сърцето и сила и огън. Те минават през океаните. Те са направили железни чудовища и им дават сила като я взимат от душата на водите. За доброто на своите братя, хората, те правят всичко. Когато знам на не мисли нещо той казва само една дума, трябва. Мога казва ще бъде. И всички хора се втурват да изпълнят желанието им. Моите дадими са казвали, че някога знам и мога ще минат и през нашите места. И всичко тук ще се прообрази. И утре скала, под която ние живеем, може би няма нищо да остане. Гощирът млъкна. Скалата глухо се засмя. Аз съм непобедима, каза тя. Аз, която подпирам планината с моята голяма каменна снага, съм непобедима. Аз се опирам дълбоко до сърцето на земята и там е моята страшна опора. Моята каменна сила е неразбиваема. В това време, когато гуштерът и скалата се разговаряха, отново се чу страшен грън. Разтрепераха се баирите от страшното ехо. И ето, че през храстите и сипеите се зададоха заплашен бяг за еци лисици змии и гуштери. Те тичаха и викаха, бягайте, идат. Кой иде, попита старият гущер един друг стар гуштер, който едва пълзеше по сипея. Идат нами мога. Свършена ти е работата, каза старият гущер на скалата. Благодаря ти, че толкова години дава обежище на мене, на децата и на внуците ми. Сега и аз бягам вече. Скалата спокойно се изсмя. Изведнъж храстите и сипеите по на около почърняха от хора. Те вървяха бързо и свик нападаха гордата скала. Но тя остана невъзмутима. Навърха и застанаха двама, които вървяха най-напред. Това бяха знам и мога. Знам каза, трябва, мога каза, ще бъде. Страшни удари се посипаха по тялото на могъщата скала. Закълцаха я остри железни човки бързо и равномерно. Но нейното тяло бе твърдо и устойчиво. От тия удари тя усети слаби сърбежи, които дори удоволствие и направиха. Но скоро тя усети, че остри железа се вмъкваха към сърцето й. Тогава тя изтръпна и попита, знам и мога какво искате от мене. Ти ни пречиш, каза знам. И за това ще те премахнем от тука, каза мога. Човешки път ще мине през твоето място. Ами аз къде ще отида, каза оплашена скалата. От твоите късове ще подградим стена да подпира пътя и да пази реката. Значи аз ще изпълнявам пак старата си служба, да подпирам. Да, каза знам. Да, потвърди мога. Ангел Карелиича в житената питка. Разравила баба огнището с кришом, извадила питката и я потолила някъде. Ваня и конето претършуваха кътовете, пъхаха главичките си подлиглото, ровиха се в долапа, гледаха повторно в пеща, няма я. Бабо, дай ни питката, бабо. Замоли се Ваню. Бабке молим ти се дай ни я. Изправи се пред нея стричето му. Шшшшшшшта. Мировайте че видите ли хурката. Съпна се баба им. Бабичко много сме гладни ба. нежален глас пеше конето. И Я зяпни да видя. Пуста баба все не вярва. Конето разтвори като рибка малката си остица. че огладняло момичето ми. Рече бабата, ами сега? Ха, почакайте още малко да се върне от гората Тетю ви шината. Да е питка ба, дръпна се окма на Иваню и я е погледна с очи, от които се гласяха да паднат две сълзи. Да я отида да си обиколи ката. Не я ли видяхте кога изскокна? Ей крътко е там хетиче по пътя. Подирна я коцука черни и джавка. Ванил и конето залепиха очи на изпутения прозорец и видяха широкия белия път. Не падал от небето сняг, един човешки бой. Затрупал дърветата, затрупал малките каштурки, затрупал гората. Студено и страшно е на полето. Големи постали, вълци снуват по партината, гледат към село, където пушат комините, точат си забите и ръмжат. Никой не смее да ходи там. А тя нищо и никаква питка излязла от огъня с гореща глава отърсила от гърба си въглените и се търколнала. Хайде е! Отива да си обиколи нивката. ката. Бабо, обърна се омислен Ваню. Ей кратко. Право ще кажеш вярно ли е? Кое? Оно и дето Ник го разправи с нощи, че уж питката да си обикаля нивката. Вярно е, Чедо. Баба никога не лъже. Ами далеч ли е нивката? Много е далеч. Чак до голямата гора, че зад нея, показа с пръст конето. Там двете деца пак опряха очи на прозореца. Пада ситен сняг. Сипе-сипе. Затрупва къщите. Те пъшкат под дебелия юрган и дъхът им едва ми излиза през комините. Мудно крета по пътя една биволска шина на към с дърва. Преваля зад моста и чезне зад снега. Бабо, хайде пак да ни разправиш запитката. Обърнаха се двете замислени руси глави към очилатата бабичка. Какво да ви разправям, нали с нощи ви разправих? Още един път искаме. Хубаво. Слушайте. Тя питката започна баба им. Като излязла от огъня озърнала се смъкнала от гърба си въглените и полека се промъкнала през открехнатата врата. Плюло си на петите и ударила на бяг. нея се вторнал Чернио. Гони до моста, но не я достигнал, защото летяла напреде му като заек. Щом разбрал, че няма да я стигна черни, лавнал два-три пъти подиронещо духа и се върнал. Минала питката през равното поле, навлязла в гората. Так му влизала в гората и насреща и насред пътя от невиделица и скочил вълкей, такъв три дни нищичко не хапнал. Облещил се, тропнал с крак, стой питк е житена. Както съм прегладнил наведнъж ще те лапна, ама ме е страх да не се задавя. Не вълчо брат да си ми. Ще се задавиш много съм корава. Почакай ме тук, додето се върна. Мене ми е баба зарачала нивката в ката да оби където съм се родила, че да стана мека и сладка. Сега не съм заядене, много съм гореща. Излъгал се глупавият вълк. Хванал вяра. Клекнал на пътя. Чака, чака, студеният вятър брули ушите му. Питката хукнала. Бре нагоре, бре, надоле между старите дървета, Право на нивата. Гледа, голяма широка нива. На среднивата, круше самосянка стои като самодива в бяла премяна. А под синора, кладенчето замръзнало. Навела се за червената студ питка и попитала, тук ли е житцето? Тук съм, реклото станичко гласче като на пчелица. Ами будно ли е или спи? Будно е. Тряя си на топло под снега. Завило се през глава с бяла черга. Едвам диша. В гората било много страшно. Нивата, сред самата гора. Бучал лудият вятър. Дърветата плачели. Ажицето се затоплило, нищичко неща да знае. Гладно ли е? Попита гопитката? Не. Ха тогас, нека мирова, че на пролет, когато се стопи белят снежени органи, славеите запеят крайнивата стръкчетата му да израснат високо едер клас да завържат. Ще напълнят житницата догоре. Нека знаят малките стръкчета, всичките ще станат питки. Засмяло се тихо под снега житцето. Уж гола жела питката. Как можето да стане питка? Глупавичко е, защото е много мъничко. Само на два месеца тръгнала си питката назад. Свършила си работата и да си у дома. Не минала през гората, ами заобиколила по долината през ливадето поела дълбокия път, и да си. Ами вълкът бабо. Вълкът клекна осред гората чака и тряка с зъби, а студеният вятър брули ушите му. Пустата питка колко е хитрушка. Вратникът скръцна. В двора влязоха шени. Ваня, отичай, шената. И да си Какъв е побелял? Хайде да коненаля нали топла вода в менчето да си умие баща ти ръцете, защото цял ден е мръзнал. Пък аз ще отида в малката къща да видя, дошла ли си я е питката. Асен разцветников съдружие. Един ден частите на тялото човешко като им се видяло много тежко да работят дни за други започнали да хвалят своите заслуги, а и се запрепирали за нещо и свадили се най-накрай горещо. Не щем да работим все ние двете семички, започнали ръцете. И ни не щем да носим всички, добавили нозете. Бречо до голямо. И ни за себе си ще гледаме веч само, откликнали очите че от всите за нас се пада работа най-тежка, да бдим и се въртим през цели ден на въртелешка. И нам не ни се никаква че слуша, че бе ни и безто и дошло до гуша, рекли ушите. Слух ти през делничните дни и през нощите, а дойде да ли неделя да починеш, хай да върви да слушаш тъпани и гайди. Тъщури ли сме и тогава да дъвчим за Господния слава, обади ли се и устата? Ех, щом ще е така и аз ще ви река, Откликнал се възрадвани с отнес от днес не смилам вече ни трошица. Ато се май превърнал бях на междуселска воденица. Бетея работа е малко пак и някак си начини, въздъхнала главата, но пък не ще зле и моят мозък малко да почине. И тъй от безразсъдството, обзети, престанали да работят ръцете, престанали да ходят вечно, зете не гледали очите, не слушали ушите, мълчали и не дъвчели устата, стомахът не приемал веч храната за никого, намисляла главата. А изоставеното тяло безпомощно поториха лежало, лежало си погреба и тихо, плачело от глад и скръб. И почналото бързо дали не е да страда, да более, да слабее. А заедно с него и ръцете, а заедно с него и нозете, очите, ушите, стомахат устата, главата. Изминал ден така. И два дори. И ето, че на третия авзор и ръцете се разшавали самички, събрехме тук за всички, събрехме цяла кривачка, трошички отронени от палави деца. Сдъвчете ги озлатни златни устица. Алла макар и гладни там устата все още си стоели на ината, не ще ме. Сдъвчете ги, че дявол ще ви вземе, обадила се кипнала главата. Не виждате ли, че ще се измрема, че всички тук ще покнеме от глад, стои несъгласие и то си над. Така е право е, рекли очите. Самата ищина, добавили ушите. Смилете се най-после и дъвчите, примолили се тихичко нозете. И аз се вече приготвих хай почнете, рекал стомахът. И ей, Остата с усмивка плаха поели сухите трошици. И тъй от него час заработили пак ръцете, заприпкали нозете, започнали да гледат пак очите, започнали да слушат пак ушите, старателно задъвкали остата стомахът. Мелел ден и нощ храната и мислила за всички пак главата. Ран лег дядо и ряпа. Дядо Белобради ряпа давади. С две я хваща силно се напъва пъшка и опъват тя не се поклаща. Дядо баба вика. Тича баба мика, тича дяда хваща. Двамата на пъва тряпа, Тя се не поклаща. Баба внучка вика. Малката иглика припва баба хваща. Трима се на пъва тряпа, тупват тя не се поклаща. Внучка Шарка вика. Шарко за иглика се юнашки хваща. Четирма на пъва тряпа, тупват тя се не поклаща. Шарко маца вика. Маца от зимни и и се хваща. Петима напъват ряпата, опъват тя се не поклаща. Най-после на вика и гризана. Гризана се хваща. Здравата подхваща. Дружно се напъват пъшкат и опъват ряпата, измъкват в я замъкват. И там всички с нея сладко се гостили. Три дни я и се веселили. Стоян Дринов майка. Старата жена на Дяна хорката приседна на външната врата и заврънка с вретеното. Врънка старата жена точи нишка след нишка и гледа да нозърна някой пътник. Гледа и врънка, гледа и врънка и ето по едно време минават керванджи и винари. Ей кретко ей пътници, друмници, провикна се старата жена. Постойте, почакайте нещо, баба ще ви пита. Спират винарите и старата жена додава, далеко ходите кръстом земята с кири и обхождате видяхте ли някъде моите четирима сина, моите четирима ангели? Отдавна ги е баба на печалба и спратила много време мина от тугава, а от тяхни ни кост. Мислят винарите препитват се един друг по отвръщат, не не сме ги виждали бабо, и поемат прашния път. Минават и други пътници, разпитва и тях старата жена, но никой нищо не знае. По едно време издрума се задава един штеркил, прашен потен с тежка раница на гръб и за още по тежка турба през рамо. Ей, кратко, ей, пътниче, друмниче, почака и почакай нещо, баба ще те попита. Спира штеркилът и старата жена започва, оде и даши на къде отиваш, пътниче. И да отгоре отивам надоле е там далече в другата земя от морето. Пътниче друмниче брат да си мине лъжи ме ходил ли си и друг път от морето. И пролете минех от там. Аз беба много ходя целия свят тубикалям, де летувам не зимувам де зимувам не литувам. Като много ходищи навярно си видял не и моите четирима сина, моите четирима ангели. Отдавна ги на печалба пратиха много време мина и от тяхни вестни кост. Замисли се, щиркелът мисли мисли и най-последо да дада, знае ги виждал съм ги. Те са в другата земя, отвъд морето. Живи са, здрави са. Големият е овчар, стадото му брой няма богатството му, мярка. Все за тебе мисли мисли и въздиша. Вторият е рибар. Цял ден мрежа рибалови вечер на морския бряг почива. Вълните го приспиват и като спи все тебе сънува. Третият е звезд Доброй. Всяка ноща звездите гледа и с тях за тебе разговаря. Да да и тримата все за тебе мислят. А Бойко, Бойко. Ех лош си не Бойко стар лош. Нито за тебе мисли нито името ти споменава. Зиме е и села и градища с гадулка обикаля. Седне, стане, все свири и за чудо песни пее. Стари подмладява, млади подмладява и пак гладен, ляга, гладен става. Де лош си на Бойко, за чуждите гледа, а за тебе и мисъл му не идва. Гладен, ляга, гладен става. Бойко, Бойко. Пътниче, подрумниче, вземи тая пита и я отнеси на Бойко. Много здрава кажи от майка ти. Праща ти тая питка. Хем не забравя и пътниче друмниче занеси му питката, той е гладена аз съм му майка. Светослав Минков захарното момиче Имаше някога в една омагия царство една чудна градина. Всичко в трея градина беше направено от захар, и цветете, и дърветата, и пеперодите, и птичките, та най сетне и малкото златокосо момиче, което седеше по цял ден на една захарна пейка в градината и плетеше захарната тела с захарни игли а на другия край на земята далече от Омагиосаното царство живееше беден ковач с жена си и с малкия си син. Синът помагаше на баща си в ковачницата и надуваше до халото в огнището. Когато той възмъжа обърна се към баща си и рече, Тате намислил съм да отида в Омагиосаното царство и да се оженя за захарното момиче. Бащата сложи чука си на земята и избърса пота от челото си и каза, Добре си намислил синко. Само, че захарното момиче не е за тебе. Ти си човек като всички други, а то е направено от захар. Ако се ожениш за негото, ще стане като обикновените хора и тогава ти ще престанеш да го харесваш. А там дето няма обич, няма и щастие. Не тате, отвърна синът. Помни ми думата, че момичето ще си остане до края на живота захарно. Дай Боже! Рече бащата като отдигна чука и се залови отново за работа. И синет се стегна за път. Облече се в нови дрехи и метна на рамото си една турба и се сбогува с родителите си. Майка му го изпрати чак до пътната врата цело на го почелото и го закичи със здравец. Много дни и нощи вървя момъка докато най сетне стигна в омагиосаното царство. Като наближи захарната градина той кривна кълпака си на Духото и сне китката здравец от гърдите си. А захарното момиче вдигна ясните си очи от захарната тентела, която плетеше и хвърли поглед към оградата да види кой иде. Добър ден, промълви момъкът като се изправи пред вратата. Той стоеше заслепен от хубостта на девойката и не знаеше какво друго да й каже. Добре дошъл пътниче. Отвърна захарното момиче и изтича веднага да отвори вратата и покани непознатия гост в градината. В този миг поклоните на захарните дървета запяха безброй розови птички, стотици пепероди накъцаха по раменете на щастливия скитник. Синът на ковача пристъпи към момичето и му подада китката здравец. Вземи това цвете като дар от нашата далечна страна. Рече той без да снема очи от прекрасното лице на захарната хубавица. Аз дойдох да те взема за жена и да те отведа в нашата малка ковачница, около която цъфтят теменушки и чурликът сини Нигери. Съгласна ли си да дойдеш в мене? Захарното момиче се усмихна и стана още по-хубаво. Усмивката се пукна на осните, му като алена пътка, а в сините му очи грей на ангелска доброта. Той изгледа непознатия ливент и каза, съгласна съм да ти стана жена, а преди това ще искам от теб да убиеш крилатия змей, който пази живата водата да видя дали си юначен. А къде живее крилът тия змей, попита момъкът и стисне юморъци готов за борба. Накрая на нашето омаги осан царство, отвърна девойката. Там в планината се намира една вълшебна пещера, в която тече сребърният извор за живата вода. Като стигнеш пред пещерата на среща ти ще изкучи един змеяла, ако твоята обичка мен е посилна от всичко ти, не ще се оплашиш от него и ще го победиш. Тръгвам още сега, извика юнакът и в погледа му се разискри страшна решителност. И мамъкът замина по широкия друма, захарното момиче хвърли подирано една бяла захарна роза и дълго му маха с ръка докато той се изгуби в далечината. Късно през нощта синът на ковача стигна в планината. Още отдалече съзря вълшебната пещера пред която гореше грамаден огън. Той пропълзе по скалите и когато беше вече близо до огънячо изведнъж грозен рев, който отекна с планинските усой като страховита грамотевица. Юнакът се изправи и видя на две крачки от себе си крилът змей. И с разиналата оста на чудовището изригваха зелени пламъци, а в големите му очи лъщеше вампирска стръв. Но мамъкът не се оплаши. Той си спомни за захарната хубавица, за усмивката и за ангелската доброта, що излъчваха сините и заници и фяките му ръце кипна непозната до той ден мощ. Без да се бави нито миг той се спусна върху змея с грабчи го за разтворените челюсти и ги разчекна с всичка сила. Чудовището изръва от болка и се тръщна полумъртво на земята. Тогава момъкът извади ножа си от пояса, забигов главата на змея и я отряза за един замах, като напиля, а после я хвърли в грамадния огън и влезе в пещерата. Сребърният извор с живата вода клокочеше между камъните и грееше в тъмнината като месечина. Синът на ковача се наведе над него взе делвата, която бе оставена на един камък и е потопив извората гребна с нея от водата. След това излезе навън и се спусна надолу по планината. Беше топла слънчева сутрин, когато юнакът се върна в градината на Захарното момиче. Той сложи делвата пред нозете на девойката и рече, аз убих крилът я змей и ти донесох жива вода. А захарното момиче стана от пейката и от скота му се изсипа като кристална паяжи на танката захарната която тубе плело години наред. Води ме където искаш, каза тихо хубавицата. От днес нататък аз съм твоя жена. И като каза това тя извика птичките и пеперодите и им даде да пият от живата вода. И всички пепероди и птички на върху дълвата и в един миг станаха сребърни. Птичките зачороликаха като вълшебни музики, а пеперодите литнаха надляхите с захарни цветя и задрънкаха като звънчета от майничета. Захарното момиче взе дълвата и пръсна останалата жива вода по дърветата и цветията. И тогава цялата градина блесна с ослепителен блясък под лъчите на слънцето, защото и най-малкото клонче и най-малката тревица се превърнаха в чисто сребро. Ами, ти защо не пи от живата вода? Мигар, не искаш да бъдеш безсмъртна? попита момъкът. Аз пих от живата вода на твоята обич и съм вече безсмъртна, отвърна усмихнато захарното момиче. Хайде сега да вървим! И девойката и юнакът се хванаха за ръце и тръгнаха към далечната земя, в която се намираше малката ковачница. А сребърните пепероди и птички се събраха в рояк и се понесоха като сребърен облак над главите им. Те ги изпратиха чак до края на Омагиосаното царство и после се върнаха пак в своята градина. Когато мамъкът и захарното момиче стигнаха пред ковачницата, никой не излезе да ги посрещне. Старият ковач и жена му бяха умрели и схлупената хлупената къщица бе потънала в Бореняк. Наоколо цвъртяха малки сини герчета, а из тревата тичаха муравите менушки подгонени от вятъра. Колко хубаво е тук! Извика радостно захарната хубавица и очите и светнаха от щастие. Тогава момъкът разчисти и буреняка, като остави, само миризливите теменушки, разтвори вратата на ковачницата и въведе вътре младата си жена. И огаснелата жар в огнището грейна отново и сред тишината на малката ковачница звълнаха веселите удари на чука върху на ковалнята. Години минаха и думите на стария ковач се сбъднаха. Захарната девойка стана като всички други хора хубоста и се изгуби светлото и лице потъмня и увехна от грижите. Алла Момакът продължаваше да й се радва и да размахва тежкия чук над главата си за оная сила с която някога беше убил крилът я змей. Защото сърцето на неговата жена не се променя си остана все същото сърце от Захар Миросано, завинаги с чудната жива вода на вечната обич. Константин Константинов медената пита. кри кри кри, -кри запя домашното штурче не е да под стария долъб. В огнището играят сини пламъчета. Зад стените се разхожда нощи и тук всички заспаха. Само ние с тебе сме будни още и там, в тамния ъгъл куклите почват вече своя нощен живот. Ето, пастрият паляча пляска ръце и се кланя на голямата кукла. Автомобилът навива пружината си, а малката латерничка тихо-тихо засвирва. Ела, поблизо до мене, детко, погледни малките пламъци и затвори очи. Ето, пристига нашата синя каляска, теглена от две бели пепероди чака. Ние ще седнем в нея и ще полетим. Фър! Земята остана долу. Около нас тръптят звездите и ние плуваме в нощта все по-далеч и подалеч. Там в другия край на небето се издига бавно-бавно големия джелт месец и лъщи като медена пита. Знаеш ли ти приказката за медената пита? Слушай, аз ще ти я разкажа. Но не оная приказка, която всички баби разказват на своите внученца е друга нова приказка за медената пита. Имало едно време бедна жена задничко дете момченце. Живели те в сиромашка колиба сами и семички в целия свят и с труд се прехранвали. Един ден майката се разболяла тежко повикала момченцето при себе си и му казала, когато ти се роди че до орисницата ти търколи една мидена да пита и каза, това ще му е късметът. Нека го гони по звета. Когато го стигнеш ще бъде щастлив. Но мене ми беше мъчно да се разделя от тебе. Аз нищо не ти казах и ето сега орисницата ме наказва. Аз ще умра ако ти не намериш меданата пита и не донесеш в нея моето и твоето щастие. Върви си не извета и си гони късмета. Майката се разплекала целунала момченцето и то тръгнало. Тръгнало я и токо до колибата се мирнала пред него бяла голяма и лъскава пита. Тя се търколила бързо-бързо пред него и то припнало Падирай. Съвсем намислилото, мислилото, че гони своя късмет. Знаело само, че трябва да я настигне и вземе, за да оздревее майка му. Но питата се търкаляла бързо и се скрила на първия завой. Ала момченцето все търчало след нея. Срещнали го хора и го попитали, де така се мича кюначе. Медената Питагония Отговорил от той хората се смели. Дълги дни и нощи вървяло момчето. Минало поля и планини, но медената питав се бягала пред него и то нея настигало. То се мерна до някой връх позапре по мами, гото изведнъж се изгуби и лъсне пак далеч до друга ратлинка. Но момчето търчало без умора и без страх. Краката му се изранили от път, но очите му свикнали да гледат ясно, недалеко и широко. И то все вървяло. Стигнало до земята на слепите, дето всички хора били слепи като картици и цялата страна била потопена в мрачина. Накъде мина медената пита, питало момчето. Ние нищо не знаем защото нищо не виждаме, отвърнали слепите знаведени глави. Но пред очите му блеснала делеко медената пита и то тръгнало отново. Минали пак дълги дни и дълги нощи в мрачина и лутене. Стигнало сега до каменната земя, дето всички хора са вкаменени и мълчаливи, и хлад вее на цялата страна. Видяхте ли медената пита? попитало момчето. Но никой не му отговорил. И отново тръгналото да търси медената пита. Минали отново много дни и нощи. Най-после стигнало до златната земя, дето всичко е от чисто злато, и дървеса и плодове, и накити. Само хората приличали на големи гущери и жаби? Не знаете ли да е медената пита? Не минали насам, на попитало момчето изнемощяло от умора и глад? Медена пита ли, закикотили се чудноватите хора? Та защо е тя? Трябва да я занеса на мама за да оздравее. Тя е моят късмет. Та какъв по-голям късмет глупче от тя земя, засмели сете отново. Виж тук всичко е злато. Забрави майка си, остени тук и тук ще си намериш късмета. Момчето поклатило глава и отговорило, не тръгнаха злато да търся. Не ми трябва то. Моят късмет е друг. И отново тръгнало. Сега вече стигнало до безкрайно море, дето бил краят на звета. На пясъчния бряг лежала корава пита от най-черно брашно намазана не само с метна, дори и с вода, напукана си ромашка пита. Задъхано от радост момчето гръбнало тая пита и е притиснало до гърди. И когато се невело видяло лицето си в морската вода, то не било момче, а снажен момък, толкова години търсило късмета си. Капнал бил от глад момъкът, но не отчупил къше и от питата. Нали трябва първо майка му да вкуси и да оздравее? И бързо припнал той назад. Когато минавал през Златната земя чудноватите хора са кискали след него и го наричали глупак. Но той не ги човял и отминал. В каменната земя никой го не погледнал нито попитал за нещо. Но когато дошъл в земята на слепите, изведнъж го обградили тълпа слепи хора и почнали да го молят. Ние не виждаме нищо. Не можем дори да се нахраним. Сложи в ръцете ни къс, че хляб. Мамъкът си казал, наистина си мам цяло пита. За мама стига един къс и раздал на слепите по голямата част от питата. И те целовали ръцете, нозете зете му и с благослови го изпратили. Мамъкът наближил радостен до родната си колиба. Но до самия прак на колибата, почти умиращо от глад, лежало бездомно мършаво кученце. Той извило умолителен поглед и сърцето на момъка се свило от жалост. Без да мисли той извадил от пазвата си последния къспите и нахранил с него животното. После влязъл в къщи и справил се до майка си и съвсем отчаяни казал, ето майко връщам се с празни ръце. Аз изходих целият свят докъде намери медената пита. И когато я намерих, раздадох я на другите. Нищо не остана за тебе. Сега с тебе заедно, и аз ще умра. Той прегърнал майка си и заплакал. Ала, майката се усмихнала, радостно одигнала се от постелята, вече съвсем здрава целунала го почелото и отвърнала: Не сина, няма да умреш. Так му сега ти ще живееш. и честит! Изпълни се всичко каквото ти бе уречено от ресницата. Сега и аз съм здраве и ти си завинаги при мене. Но всичко, което ти претърпя, трябваше да стане. Ти трябваше да видиш целия свят, всичко добро и зло на земята и да избереш от двете. Ти трябваше да намериш меда на и да я раздадеш без да помислиш за себе си. Но не жали за питата си не. Аз нямам нужда от нея. Нали ти ми донесе своето златно сърце? А сега вземи от лавицата у най-ръжена пита там и седни да вечеряме. И ще видиш, че тя ще ти бъде сладка от всичките медени пити в звета. Седналите те на сиромашката трепеза и хапнали сух хляб и солчица? И още при първите хапки мама като сетил, че всичката му умора е изчезнала като по чудо, че силите и бодростта му пораснали стократно и че нищо повече не му трябва на този свят. Кри-кри-кри-кри, свири потихо и потихо. Шторчето заспива огънят, заспива очичките, заспиват. Лътърничката извива тихата си песничка Палячото и куклата се въртят в безшумен танц. Рушавото мъче се разхожда на два крака под масата. А нашата синя каляска плува в бездъното небе и звездичките си златен прашец върху твоите кадри. Ето мяркът се млечно-белите палати на сънчо и някой ни маха с ръка на там. Кри-кри-кри-кри-кри-кри, кри спи спи Ангел Каралиичев майчи на сълза. Зарумолят дребен есенен дъждец. Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под на бъбнаха и кожицата им взе да се пука. Наведе морвото Димитров, че цветове на търколнатато в шумата пукнето гърне. Сви се малкото птиче лестовиче в дъното на гърнето и затрепера от студ и мъка. Всички си отидоха. Отлетяха на юг неговите две сестричета. Изгуби се майчицата му в топлите страни. Кой ще го стопли в тия дъждовна нощ? Оставиха го само в дъното на гърнето, защото беше сакато и не можеше да лети. През лятото избухна пожар в къщата, под чиято стряха майка му беше свила гнездо. Докато старата лястовичка смогна да грабне рожбата си от огъня, един въглен падна в гнездото и парна лястовичето под дясното крило. Голото пиле примря от болка. Когато се свестито видя, че се намира в ново гнездо, а над него сяди майка му с глава. Най-напред се опита да раздвижи крилца, но не може, защото дясното изгореното крило беше изсъхнало. Търкло на населятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се пътките на Димитров четата в градината. Почнаха да се събират лястовичките по телеграфните жици. Те се готвеха за път. Жиците заприличаха на брояници. Една сутрин старата лястовичка смъкна своята саката рожба в градината и рече «Мило дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да летиш. Зато и ще останеш тук. Ето в Онуйгър не съм ти нагласила мека перошина. Там ще лежиш». А когато огладнееш излез излез навъни си клавни нещо. Цялата градина е зарината с плод. Виж какво хубаво Димитров, че е склонило чело над входа на гърнето. Ти не тъгувай. На пролет ние пак ще се върнем. Благодаря майчица дето си се погрижила за мене, Промълвиса катото и за да скрие сълзите си навря главица под крилото на майка си и притихна. Всички си отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен дъждец. Наквасеното Димитров, че тежко отпусна цвят над гърнето. Една дъждовна капка си търкулна по най-долния листец на цвета и се нагласи да падне. Ах колко съм уморена, въздъхна тя. Откъде идеш? попита любопитно лястовичето. Остави се. Голям път изминах. И да от великия е океан. Там се родих. Аз не съм дъждовна капка, аз съм сълза. Сълза ли? Каква сълза? Надигна се тревожно лястовичето. Майчина. Историята на моя живот е къса. Преди 9 дена уморена и несълзена лястовичка кацна върху мачтата на един голям океански преход. Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. Океанът тревеше. Духаше силен вятър. Знемощен глас продума лястовичката на вятъра. Братко вятре, когато ходиш над звета, ако минеш през България, отби се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния котак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка. Къде е твоето лястовиче? Попита вятърът. Оставих го в едно пукнето гърне търкулното в градината, където цъптият мурави Димитровчета. Додето изрече тия думи и старата лястовичка се отроних от окото и Вятърът ме грабна и ме понесе над звета. Девет дена летях. Ето сега паднах на той цвете. Колко съм уморена. Искам да капна и заспя. Сърцето на сакатото лястовиче се обърна. Стана бържа отвори човка и пое от малялата майчина сълза. Благодаря ти майчице, прошепната легна си в перошината и заспа затоплена от сълзата са каш беше под майчините си криле. Ран лек косе босе. Направило си косенцето босенцето гнезденце. Снесло си яйчица. Дошла комали комалиса под гнездото и рекла, косе босе дай ми едно яйчице. Дойдоха ми тата и мама на гости. Ще им сваря чорбица. Косенцето и дало една ячице. На другия ден пак дошла се и рекла, Косе босе дай ми ячице. Дойдоха ми кака и бате на гости. Косенцето пак и дало. Днес и ютрете, останало на Косенцето само едно ячице. Дошла пак се и рекла, Косенце босенце дай ми ячице. Нямам лиски, отговори Като Като няма ще бъжте изям. Заплака косенцето. Дело си и последното ячице. На сутринта мина локуче през гората. То видя Луко сенцето, че плаче и попитало, защо плачеш косебо се? Как да не плача Кученце? Всяка сутрин и два комали са и ми взема по една ячице. Вземи ги всичките. Не можах да си отвъдя пиленца. Тази сутрин пак ще дойде. Нямам какво да й дам. Сега мене ще изйде. Не плачи косе босе. Аз ще се скрия ей тук в шумата. Като дойде комали да ти яйчица ти и речи, нямам ли изкрия ечице. Ей кретко там в шумата има кокошчица. Нея вземи кучето се скрило в шумата. Дошла Кумалиса се и рекла, Ко се босе дай ми ечице. Нямам ли ски И Имам една кукушчица е и там в шумата. Ако искаш вземи нея. Кумалиса се зарадвала и взела дарови из шумата. Кучето изкочило и е подгонило. Тя бегато ягони е тя бега, ягони, е я Най-после стигнала до дупката си и се скрила. Кучето кликнало пред дупката. Чакал да се й отдаде, се да я хване за шията. се не знае че кучето я върди отвън и взела да пита ръката си, я кажете, Краченца, как викахте, когато Вигонеше кучето? Беш лиски да бягаме, беш лиски да бягаме? Мили, кръченца, как и ни Краченца, ще им купи А Ами, вие очички, как викахте? И ние те викахме, беш лиски да бягаме, беш лиски да бягаме. Миликаки ни очички как ще им купи училца. Ами вие ушички как викахте? И ние те викахме, беше лиски да бягаме, и ни ушички как ще им купи обички. А ти опащица как викаше? Дръжку чели са за опашката? Дръжко, че ли са за обашката? ли? чакай да те дам на кучето, и комали са си подала опашката навън. Кучето я хванало за обашката и почнало да я тегли. Лиса се дърпа навътре, кучето тегли навън. Тя навътрето навън. Най-после я издърпало и скок върху нея, разкасело и кожухчето. Асен разцветнико в добрите стопани. Край ръчица на полянка Мързелан и Мързеланка си живели в къщурка ниска като костенурка. Ала дъжд ли се изви? Къщичката ще ги скри и зимна буря лезавай. и в къщи ален огън грей. Има ли си те козица с бяла пухка бредица и на кривите рокчета с две пиринчени звънчета? Крехко в трема тя връщяла с ясен звън ги веселяла и ги хранела с попаръщам травицата по Късно сутрин мързелан дръпвал вехтия юрган и побутвал мързеланка. Ставай с стигананка. Но навястата крутува и се прави, че не чува. Ставай мари мързелано. Лот ли си бре, толкова срано. Най-подиря към топладнете надигали се гладни и си хапвали по пара в гъвънката си, стара. После свъже в ръката, той отивал в гората и жабраните дърва сам отнасил в града, а невяста мързеланка тежко се дала на сянка, спочнатата от неделя, чужда прежда и каделя. Тъй минавали се дните, те живели те течестити, но. Случило се веднъж, че козицата им бяла, що свободно си пасяла в кръптам, но шири длъж се объркала в тамата и изчезнала в гората. Брека ли е ваджишка, рекла булката с въздишка. Потърси я е мързелане. Нищо няма да изтане. Ти ще видиш, че самичка ще си дойде таз с козичка. Ще видиш вече рогата на полянката в гората. Я надей ми дига врява, кипнал Марзелан тогава. Щом ти трябва, прав ти път. Хе полето хе лесът. Бравата я ми, че как? Аз ще тръгна в тоя мрак да лудея по гората ти пък скри си тук главата и очаквай под Юргана за попарата за рана. И разсърдени тога слегнали сите за в час и сънували на сън, че се гонят с меден звън две стада навън. А в далечен пощинак, де не стъпва кози крак, вълчо срещнал сам самичка просълзената козичка, па любезно се засмяли за в час си я изял. Дигнали се пак по пладне нашите ленивци гладни. Но не я ли вече попара в гъвънката си стара? Ех, въздъхнал примирен мързелан след някой ден, като имаме каштурка въженца и пъстра хорка криво ляво щем прекара на света и без попара. И занизали се дните, вечерите и нощите. И семейството лениво заживяло пак щастливо. Но веднъж над Божи свят трукнал е дърдъщи град. Изпочукал класовете, с меч, пронизал листовцете, и на къщицата крива счупил керамитка сива. Слушай, мъжо Мързелана, няма то така да стане, рекла грижната съпруга, трябва да поставиш друга. На, отново падна капка на съдраната ти шапка. Не, съпругът ти отвръща, грижата за всяка къща на стопанката се пада. Я скочити като млада и дог дете зърне, аз всичко поправи за в час. Боже, рекла Марзеланка, станала съм вече сянка. Делник празник сряда петък шета и пусти женски шетък, а сега замръзела на изидарка пък да стана. Никой труд си не направили вредата не поправил. А дъждовната вода текла текла за беда. Гнили ден из ден градите и рушили се стените. И когато над звета долетяла есента и един намръщен ден равнал вятърат студен в миг, каштурката прогнила до основи се срутила. И жалко се измъкнал подир малко цял в прах и потоплян злополучни марзелан. Азо с кубана глава изпълзяла след това и нещастната стопанка, пъргавица мързеланка. И приседнали тогавате на жалтата мурава, поспогледнали се криво, паза, заплакали горчиво, че си нямат ни козица с рукчета и брадица, нито въженито хорка, ни пък ни нисичка каштурка. Георги Райчев най-хубавото птиче. Едно време и птиците пращали децата си да учат също като хората. Те си имали свои училища. Там малките птичета се учили как да хвъркат по-бързо, как да си намират храна, как да си вият гнезда. И всичко каквото им трябвало в живота. Една лястовичка и една врана живеели наблизо, били съседки. Веднъж лястовицата видяла, че враната бърза на някъде. Накъде си се разбързала така съсетке, попитала я лястовицата. Ох, остави се съседки, рекла загрижено враната. Бързам за училище храна да отнеса на вранчето си. Почакай съседки. Примолила се лястовичката. Ела да ти дам да отнесеш храна и на моето лястовиче, бърза работа имам, не мога да я оставя. Враната се съгласила. Изнесла лястовичката храната, дала и я. Ами какво е твоето птиче? Попитала враната. Не го знам по какво ще го позная. Не бой се, отвърнала лястовицата, ще го познаеш. Гледай което птиче най-хубавото то е моето. Хвъркнала враната, изгубила се, отишла на училището. Минало така доста време, ето ти я връща се пак. Посреща я лястовичката пита я, е какво стана съседке. Даде ли храна и на моето лястовиче? Ох, сестричке лястовичка, не знам какво да ти кажа, отвърнала враната загрижено. Послушай какво нещо се случи. Отивам аз на училището, не моето вранче и взех да търся твоето лестовиче. Ти нали ми каза да търся най-хубавото и което е най-хубаво, не му дадам храната. Гледах сестро, гледах и изгледах всичките птичета, но от моето похубаво не видях. И взех, че дадох не му и твоята храна. Светослав Минков, как гарджето стана певец. Роди се в гората Гардже. Голичко-слабичко с танко вратля из очички. Роди се и веднага заприказва. Пио. Пио, запискато. Искам червейче. И майка му старата гарга изхвръкне из гнездото по завъртия се насам, натам и донесе на скъпата си рожбица не едно, а две червейчета. Минаха три-четири седмици отърси се гърджето и перца по крилцата му поникнаха. Сега вечето можеше да стои на краката си, да подскача като жаба и да се опитва да хвърчи. Гледаше го старата гарга и не можеше да му се наредва. Брейчех, хубавец съм родила, мислеше си тя. Втори като него няма на света. Ох да но стане професор, а малкото гарже нямаше ума на майка си и не мислеше да става професор. Голяма беше гората и поклоните на старите дървета чороликаха весело поени птички. Вечер когато месечината изгрееше над върховете на дърветата и с цялата гора зашуртиваха се каш чудни потъпчета. Това бяха кръшните песни на славеите, които се надпреварваха да покажат кой е погласовит. Слушаше ги прехласнато гърджето и по цели нощи сън го не хващаше. Искаше се и не му да стане певец като славеите да се люлее и тъй на някой клонче и да си чурлика до насита. Тая мисъл не излизаше из главата му и колкото повечето растеше толкова посилно вярваше, че от него ще излезе прочут певец. Най-сетне гърджето не може да се стърпи и каза веднъж на майка си, «Мамо ма какво имат славеите в гърлото си, че пеят те хубаво?» Дарба. Отвърна важно старата гарга и чукна с човката си една бабулечка, която лазеше на края на гнездото. Ами аз нямам ли дърба, попита малкото гардже като разпери крилете си и извика. Гага. Кой? Ти ли? рече майката и погледна очудено синчето си. Да не си намисли ли ти певец да оставаш? Не ти трябва такъв занаят. От тебе ще излезе нещо повече. Певец искам да стана, записка малкото гардже и очите му се наляха с сълзи. Ямировай, изграчи сърдито старата гарга и отскубна едно перце от опашката на непокорния си син. И гърджето наистина се окрути сви се послушно в гнездото и наказанито дума повече. Ала от този ден на като започна да слабее и главицата му клюмна. Нищо не можеше да го съживи и да му възвърне предишната бодрост. Нито грижите на майка му, която го тъпчеше с червейчета, нито слънцето, което го милваше с топлите си лъчи, нито чудният мирис на горските цветя, които цъптяха се каш в самия въздух. Какво ти е, питаше го често майката, а то повтаряше само едно, певец искам да стана. Съжали се най-сетне старата гарган над мъките на своя син и реши да отстъпи. Добре, рече един ден тя. Щом толкова много искаш да станеш певец, стани. Но после да не се разкаиваш. Благодаря ти майчице, извика заредвано гърджето и в същия миг плю му главица се изправи и очичките му засвяткаха от щастие. Но как ще станеш певец, като нямаш глас, чудеше се майката. Чакай ще и да с прибухала да го попитам. Той е умна птица и може да ми даде добър съвет. И старата гарга изхвъркна из гнездото и отиде при бухала, който живеше в хралопата на един грамаден дъп. Завари го тък, когато той разправяше на малките бухалчета историята на Рубинзон Крузо и ги съветваше да не се впускат в далечни пътешествия. Поклони се гаргата пред бухала и му разправи от край до край каква е работата. После го помоли да й каже как може да стане синят и певец като няма дарба за пеене. Бухалът се замисли за мижа за едното си око и отсече мъдро, там дето няма дарба роднините и приятелите помагат. Как и роднините и приятелите, попита старата Гарга, без да разбира думите на умната птица. Много просто, каза бухалът. Штом синет ти не може да пееш, ще трябва да се намерят неколци на, на глашата и които да тръбят непрестанно над лъши на шир, че по-голям певец от него няма. Лека по лека всички ще свикнат с тези хълби и най-сетне сами ще започнат да вярват, че той наистина е голям певец. Хайде сега, иди при вашите гарвани и свраки и ги накарай да дигнат повече шум в гората, а пък аз си зная работата. Ще напиша в горския вестник нечувани хвалебствия за твоя син и дори портрета му на лично място ще поставя. Каквото каза Бухала, това и стана. След няколко дни цялата гора ехтеше от дивия грак на стотици гарвани и свраки, които крещяха с всичка сила и разправяха, че повелик певец от гърджето няма и че скорото щяло да даде голям концерт за горските обитатели. Дойде денят на концерта и гърджето се яви пред многобройна публика. Отих на гората заслушаха птици и зверове. За люля се певецът на едно клонче и записка с грозния си глас. Га! Га! Га, и много от слушателите мислеха, че гърджето пее хубаво, защото той беше писано и в горския вестник. Тей беше писано и подписано от бухъла, който беше не само бухал, но и редактор на вестника. Прекрасните гласови тислове и наистина се срамоваха от красливата песен на гърджето и криеха главите си под крилете, за да не го слушат. Но какво значение можеше да има това? Важното е, че гущирът и тарелещ бяха много доволни, толкова доволни, че двамата изплитоха едно венче от лайкучки и го дадоха на катеричката да го занесе на певеца. И катеричката се покатерича връзто по дървото на което стоеше гърджето, приближи се до него и окачи на шията му малкото венче. От този ден гърджето се възгордя и започна да гледа от високо всички горски обитатели. То си въобрази, че е най-големият певец на света и не изпускаше случая да се присмива на славеите, като се заканваше дори да ги изгони от гората. Ала ето, че веднъж се случи нещо неочаквано. Гърджето се люлееше на едно клонче и пискаше самоуверено с грозния си глас, когато над гората се изви изневиделица грамаден орел, могъща и справедлива птица. Орелът чу самозвания певец и кацна на един стар дъб. Какъв е той безобразен грак, извика той. Нима в горската тишина не може да се чуе гласът на подостойни пъвци. Думите на Орел отекнаха над на шири и опомниха уния горски обитатели, които бяха повярвали, че гърджето е наистина певец. Долу се званецът, изчурлика си герът. Долу измамникът, обади се в листака червено шиеката. Долу. Долу. Разнесоха се стотици гласове от всички краища на гората. След тия случка горските обитатели разбраха, че славеите и другите поени птици си остават истинските певци. Вярно е, че гърджето продължаваше да грачи, и свраките и гарваните все още дигаха шум. Ала на тях вече никой не обръщаше внимание. Никой не обръщаше внимание и на бухала, който бе престанал да бъде редактор на горския вестник, Николай Райнов, човек и змия. Имало двама братя. Те били вече женени, но си живели заедно. Когато умрял баща им разделили се. Разделили имотите си, разделили и градината. В дела на единия брат имало круша, а в корените на крушата живела змия. Веднъж стопанинът на крушата обядвал клоните и заедно с децата си. Като се наяли, станали и оставили паничка с мляко. Штом се отболе, чели змията се измъкнала и спила млякото и пуснала в паничката една желтица. От тогава човекът всеки ден оставил под крушата по една паничка мляко и получавал по една желтица. Двамата братя имали по един син. Момчетата се обичали и си играли заедно. Веднъж едното казало на другото. Бретовче да баща ти и баща ми събратя. братя. Когато се разделиха и двамата взеха поравно. Как така ви е забогатяхте, а ние си останахме с това, което го имахме? Другото момче разказало за змията и жълтиците. Бретовчет му го попитал, ама познава ли те змията и излиза ли когато и млякото? Познаваме, казало момчето, как не? Все аз си занасем мляко. Първият братовчет се замислил и рекал, знаеш ли какво братовче да е? Хайде да убием змията да й вземем жълтиците и да си ги поделим. Ами баща ми, попитало второто момче. Баща ти, казало първото, когато отиде някъде ти ще дадеш мляко на змията и щъм тя излезе ще я убием. На другия ден, когато бащата излязал момчето занесло мляко на змията и повикало братовче да си. Он и взел един камък. Другият пък се качил на крушата и се притаял там с секира в ръце. Щом змията се показала първият хвърлил камък, откъснали опашката и търтил да бега. Змията се разсърдила, извила се към крушата и охапала момчето. То паднало и умряло. Скрила се змията в дубката, дошли родителите на момчето, оплакали го и го закопали под крушата. Развалило се вече приятелството между човека и змията, нито той и носел мляко, нито тя му давала жълтица. Минали много години и всичко се забравило. Хайде, помислил си човекът, да се помиря с змията. Момчето и те няма да се върне, а тя поне жълтици ще ми дава. Обеднах достата ми трябват пари. отишъл от човекът под крушата надникнал над дубката и рекал, змия мила по сестри му. Станалото станало всичко мина и се забрави, хайде да се помирим, аз да ти нося пак попаница мляко, а ти да ми даваш по Змията се показала отвътре и му рекла, ех побратиме наистина всичко мина, но ти мислиш ли да бъдем пак такива побратими каквито бяхме? Докато ти гледаш гроба под крушата, а аз, опашката си не можем да бъдем приятели. Георги Райчев имало едно мече. Един баща имаше обичай и всеки празник да разказва по една приказка на двете си деца, Милка и Сашко. Веднъж бащата каза, хайде Милке този път пък ти ще ни разкажеш някоя приказка. Милка се престури, че размисля и после рече, имало едно време едно мече и няма вече. Не е вярно, засмя се бащата. Защо не е вярно, зачуди се Милка. Защото има още много под Брейл Бре, от да знаеш, че нали аз го измислих това. Добре, слушайте сега да видите, че има още много под ярмъчето. И бащата почна да разказва, имаше едно време един дървар. Казваха го Чичо Драго. Той беше много беден човек. Нямаше ни жена, ни деца. Живеше сам на край село. Веднъж дърварят намери в гората пъстро петле. Петлето не избяга, а подхвръкна и кацна на рамото му. Човекът много се зарадва. Вечерта отнесе петлето дома си. На втория ден срещна в гората мъничко бяло коте. Прибра и него. На третия ден срещна мече. Отведе дома и мечето. Но случи се нещо много чудно. Щом мечето влезе в двора и справи се и залева радостно. Петлето подхвръкна на едното му рамо и за кукурига. Котето скочи на другото и взе да ми очи весело. От тогава мечето петлето и котето заживяха неразделно. И всеки ден измисляха все по-нови и смешни игри. Дърварят ги гледаше и се чудеше. Един ден той си каза, бре, че съм глупав. Че аз мога пари да печеля с моите животни. Вместо да се мъча в гората, ще ги показвам пред хората за пари и богат ще стана. Поведа ги дърварят от къща на къща. Домкаше да мъчето, томачето, петлето и котчето правеха дяволи, а хората ги гледаха, чудеха се и дароваха щедро дърваря. Измина така много време. Обходиха всички околни села. Поведа ги тогава Чичо драго на далечен път. По пътя замръкнаха пред непозната гора, спряха да пренощуват. Дърварят ги нахрани, похапна сам и легна да спи. Но събуди се през нощта, гледа няма петлето. Скочи дърварят, търси го, няма петле. Изгуби се петлето. Брей грабнала го е лисицата, помисли той. Наутрото подбра мечето и котето и тръгнаха през гората. Но мна влязоха ето, че насреща и миде хубаво момче облечено по-царски, с червен кълпак на глава пастри златошити дрехи и жълти бутуши на крака. Мечето и котето, щом видяха момчето, спуснаха се към него, а то ги прегърна едната си ръка, защото в другата крепеше пълна кретунка с вода. Добро отрочи, драго, драго, извика момчето весело на дърваря. Много ли се изплаши с нощи, когато се изгубих? Ами ти кой си? Попита дърварят чудено. Не ме ли позна, аз съм твоето петле. Мечето е по-голямата ми сестричка, а пък котето, по малкото ми братче. И като каза това, момчето им подаде да сръбнат от кретонката поляги за останалата вода, и те се преобърнаха на човеци. Мечето стана ги издава девойка котето, русокосо момченце. Трите деца се прегърнаха и заплакаха от радост. Подир приближиха и целунаха ръка на дърваря. Благодарим ти, че чудраго, рекоха те. Ти ни прибърпази не обичаше ни лоша дума не сме чули от тебе. Татко ни ще те награди богато. Но кои сте ви? Кой е баща ви? Прекъсна ги дърварят като на сън, защото все още му се струваше, че е сенова. Баща ни е царят на тази земя, отговори по голямото момче. Една вещица някога искала да ожени татка за дъщеря си. Но дъщеря и била зла и мързелива. Тат посълженил за друго добро момиче, майка ни. Тогава вещицата се закълнала да отмъсти. Затова ни омагиоса да станем петле, меча и коте. Държеше ни гладни в гората, биеше ни всеки ден. Една нощ избягахме от нея и ти ни прибра дома си. Аз нощи чух славей, че като пееше над нас на дървото. Пееше и думаше, ах да знае това петле да отлети сред гората. Там има голям дъб под корена му извира жива вода. Ако пият и се полеят с живата вода и тримата ще станат пак човеци. Дърварят не можеше да им се наредва. Той ги поведе назад и право в палата на царя. Бащата и Марката едва не умряха от радост. Те милваха децата, но не забравиха и добрия дървар. Наградиха го, пребогато облякоха го в скъпи дрех и го туриха пазач на царската хазна с парите. Ето такава е приказката за мечето, завърши усмихнат бащата. Но Милка и Сашко бяха толкова прехласнати, че не чуха думите му. Ами вещицата какво са направили татко, попита Сашко. Потърсилия, я, но тя била умряла вече. Царът заповядал да затрупят гроба из камъни. Милка помелча замислена. После попита, но татко нали аз измислих за мечето. Нямаше друго. Да милка ти е пък аз разказах другото. Но ако аз ти кажа нещо нищо не можеш измисли, закани се Сашко. Добре кажи да чуем. Сашко мисли мисли и рече. Имало едно време един кютюк и приказката свършват до тук. Хадата видим сега. Не Сашко не свършва до тук. Хаде. Другия празник ще чуеш, що се е случило с кютюка. Георги Райчев живят пън. Малкият Сашко седна на коленете на баща си, прегърна го през шията и рече, казвай е сега татко. Какво? Попита бащата за чуден. Обади се и милка. За Кютюка, нали обеща миналата неделя, че можеш да разкажеш приказка и за него? Аха я гледа и забравил сам. Добре ще ви разкажа, но почакайте да намисля. Бащата тори пръст на челото си помисли и започна. Слушай сега, Сашко. Най-напред запомни, че на български не се казва Кютюка ми пън. Кютюк е турска дума. Та имало един пън. Не, не е така. Чакай. Имало едно време един дядо и една баба. Дядото бил много добра бабата, остата неразумна и зла. Сиромах човек бил дядото. Имал само една стара къща без ограда, две малки ниви и две мършеви кравички, с които орел и прехранвал себе си и бабата. В разградения двор, освен ралото и колата, имало един сух пън. Тай бил откорена на старо дърво. По него стърчали като ръце дълги сухи жили. Старецът го пазил от много години. Летно време обичал да сяда на него като на стол да отпочива и да поши лолата си. Една зима като наближи лобъдни вечер бабата внесла дървото в къщи и рекла Нека стои тук да поисъхне от снега, че тази година ще го сложим на огнището да ни стопли. Дядото много се натъжил, но нищо не казал. Вечеря ли угасили кандилото, легнали да спят. Бабата заспала, харкала сладко-сладко, а дядото не можел да заспи. Мъчно му било за пъна. От огнището блещукало да огрявали спръвания пън. Дядото го гледал, гледали по едно време задрямал. Но сетил на сън, че някой го дърпа за рамото. Отворил очи и останал смаян. Над него стоял къси дебел старец с черлава брада. Дрехата му била като кората на старо дърва, а над кръста до рамената му са подавали сухи черни ръце. Кой си ти и какво искаш, попитал старецът с хванато гърло. Аз съм твоят пън, отвърнал многоркият дебел старец. Какво съм ви сторил дядо кандилкота, искате да ме изгорите? Аз, аз, тя бебата иска, с не искам. Промълвил старецът. Дядо Кандилко, ти си добър човек, искам добро да ти история. Помниш ли откъде ме изкупа в гората някога? Помня. Добре. Там наблизо има побит бял камък. Иди отре в гората и отмери точно средата между моето място и камъка. Там има сухпън на отсечено дърво. Изкопай го на бабата да се топли, а каквото намериш под него, запази го за себе си. Но помни, ако ме изгорите зле ще пътите разбрали? Разбрах пънчо благодаря ти, извикал старецът. Бабата се събудила и го задърпала. Дядото отвори очи. Какво си се развикал такъв, скарала му се тя. Дядо кандилко и разказал какво сънувал. Той наистина бил сънувал. Я го виж пънат си стои до огнището. Съновол си, защото дръпна повече коракийца тази вечер. Спи да спим, че ми се спи. Но дядо Кандилков се мислял за съня си. Наутрото впрегнал кравите и отишъл в гората. Отмерил каквото му казал дебелият старец, извадил сухия пъна под него, пълно гърна за жълтици. Дядото и бабата много се зарадвали. На пролет са борили старата каштурка и съзидали нова на два ката, заградили двора и заживели честито. Но дядо Кандилко не забравили пъна. Поставил го на най-лично място в гостната стая. Бабата много се ядосвала. защо ми е този черен пън, за да ми грози новата къща, домала тя. Каквото имаме от съня е не от пъна. Да го премахнем да го изгорим. Не бива, отвръщал старецът. Тай ни показа богатството и аз го почитам като пръв приятел. Нека стои никому не пречи. Дядото отишъл на пазар. Сега вече ще се избавя от омразния пън, казала злата баба. Примъкнала тежкия пън и справила го на разгореното огнище, па излязла навън по работа. Пънат обгорял от едната страна, наклонил се, паднал върху Рогоската и я запалил. А Рогоската подпалила къщата. Юрнали се всички хора да гасят. Но едва спасили малко дрехи и по Цялата къща изгоряла до основи. Върнал се вечерта дядо Кандилко. Видял какво е станало и с заплакал. На бабата нищо не сторил. Хрисим човек бил. Само и казал, ех, жено разбрали сега, че който зло мисли зло изпаща. И пак подкарал кравите да уредвете ниви и да прехранва злата баба. Ранбо лек момче и вятър. Една вдовица има ледничак син. И майката и момчето се трудали от заорите, чак до мръкване. Подръждали къщата, хранели орели каурели, се, сеяли плевели, жанели. Овършавали е дрожито. Стигало за тях. Имало и за продан. Печели зълници. Месели бели погачи. Един ден майката казала на момчето, вземи си на тавата. Иди в избата. Донеси ми брашно да месе хляб. Момчето взело тавата. Отишло в избата. Нагребало брашно. Излязло на двора. Духнал силен вятър, разпилял брашното. Върнало се момчето в избата. Напълнило отново тавата. Излезло на двора. Духнал вятърът. Разпилял пак брашното. Няма да е под твоята ветре. Извикало момчето и влезло в избата. Нагребало брашно. Излязло на двора. Духнал пак вятърът. Не оставил нищо в тавата. Захвърли Лоя е момчето. Тръгнало да гони вятъра. Тичало тичало, срещнало гологлав момък. Защо ти чеш момче? Попитал Мамакът. Вятър гоня. Трудеца ми ограби. Разпиля ми брашното. Гоне го да ми го върне. Вятър гони ли себе, момче? Остави се от тия работа. И на мен вятърът свали кълпака и го отнесе в ръката. Но аз не съм луд да го гоня. Аз пък ще го гоня и ще го стигна. И хукнало пак момчето. Тичало тичало, на другия ден срещнало здрав и дърселенин. Къде си се втурнало, момче? Попитал селенинът. Вятър гоня. Защо го гониш? Да ми върне брашното. Трита ви ми е разпиля. Трудеца ни ограби, на мене и на майка ми. Не си хаби времето, момченце. Святър излизали се на глава. Той на мене колко овощни дръвчета поломи. Колко плод брони. Но си трая. Кой може да се разправя с вятъра? Аз ще се разправя. Тичало пак, момчето тичало. На третия ден срещнал стар моряк с турба на рамо. Къде, момче? Спрял го морякът. Вятъра гоня. Какво ти е направил? Разпиляни трита ви брашно. Е голяма работа. За тебе може да е малка, но за мене е голяма. Нека дойде той да поработи, че да види как се доби във всяко зрънце. Върни се момче, рекъл мурякът. Не можеш се разправи с вятъра. Той е силен и страшен. Ще духне срещу тебе, ще те отве в някой пущинак. Не можеш се върне вече. Нали и нашия кораб потопи? Издавиха се и пътници и моряци. Аз сам се чудя как останах жив. Да става каквото ще. Тръгнал сам, няма да се върна. Ще догоня вятъра, ще си дире брашното. Момчето отново се втурнало. Тичало, тичало, тичало, най сетне стигнало вятъра. Ей, кратко ветре. Какво? Дай ми брашното, дето го разпиля. Бремун че вятър бръшно държи ли? Държи, не държи, ние с труд сме го добили. Разпиля го, трябва да го върнеш. Затова тичам цели три дни да те гоня. Усмихнал се вятърът и рекал, добре правиш, че пазеш и си дириш с труд при добитото мане. Паси и смело, момче, щом си дошло с вятъра да се разправяш. Разпиляното бръшно не мога да върна. Но ще ти го заплатя ето с тази кърпичка. Вземи я и я е пази добре. Като и кажеш, кърпичка дай да ям, тя сама се постила. Каквото я да не поискаш що с час ще се яви пред тебе. Взело момчето кърпичката. Тръгнало си. Върви и си мисли, право ли казва вятърът? Лъжа ли ме? Чакай да опитам послало кърпичката и рекло. Кърпичкът дай да ям мет и масло. Изведнъж върху кърпичката се наредили златни блюда с мет и масло. Момчето поискало и друго ядене. Каквото пожелало то час се явило пред него. Момчето яло-яло, наситило се. Тръгнало отново. Вървялощо вървяло на третата вечер се отбило да пренощува в една кръчма. Седнало при празна маса, послало кърпичката и рекло, кърпичка дай ми да ям. Докато из дома пред него се наредили все хубави гозби. Смаяли се хората в кръчмата. Момчето ги поканило. Нагостило ги богато. И това чудо не бях виждал, рекал кръчмарят. Кърпичка гозби дадава. Одея в зебра и мъмко. Има ли някъде да се продават? Вятърът ми я даде. Добър дар, обадила се кръчмарката. И най богатият човек ще ти завиди. Нахранило се момчето. Прибрало кърпичката. Отишло да спи. През нощта кръчмарката казала на мъжа си. Мъжо да вземем на момчето кърпичката. Без работа богатство ще трупаме. Дай кърпичке ядене, дай кърпичке пиене. Готово ще поднасеме на хората и без труд пари ще печелим. Като заспало момчето, кръчмарката влязла при него, взела кърпичката от пояса му и оставила друга на нейно място. Тръгнало си сутринта момчето. Стигнало до тяхната къща и още от вратата викнало. Мамо да видиш каква кърпичка ти нося. Даде да ми я е вятърат задето ни разпиля брашното. Няма вече да месиш и готвиш. Каква кърпичка си не? Дай да я видя. Момчето извадило кърпичката, послало я на стола и рекло, кърпичка дай да ям. Кърпичката нищо не дала. Чуваш ли кърпички? Дай да ям. Кърпичката си оставала празна. Щом не щеш да даваш вече я да не хай да при вятъра. Взело момчето кърпичката и право при вятъра. Ветренът ти кърпичката дай ми брашното. Кърпичката не дава вече ядене. Защо не дава вече момченце? Не зная. Понапред даваше. Сега не ще. Разбрал вятерът каква е работата и казал, вземи това петленце. Що му кажеш, запей петленце, то ще запее и жълтици ще падат из устата му. Взело момчето петленцето. Тръгнало си. Вечерта се отбило да пренощува в същата кръчма. Като седнало да вечеря казало, запей петленце. Петлето запяло, кукури го, и из устата му почнали да падат жълтици. Момчето ги взело и си поръчало ядене. Като се навечеряло, легнало да спи. През нощта кръчмарката взела петленцето и сложила на негово място друго. Събудило се на сутринта момчето взело другото петле и си тръгнало. Стигнало не стигнало вкъщи отдалек завикало, мамо, мамо да видиш какво петленца ти нося. Щом запее жълтици падат от устата му. Хай да запей петленце. Петлето мълчало. Петленце запей. Петлето пак мълчало. Гръбнало го момчето. Отърчало при вятъра. Ветр ти петлето. Дай ми брашното. Петлето не дава вече жълтици. Така ли, рекал вятърът. Кръчмарят и кръчмарката са ти взели истинската кърпичка и истинското петленце. На ти тази пръчка. Тя ще оправи работата. Щом и кажеш, удрай пръчко, тя ще почне да е когато свари да шиба. Щом и речеш, спри пръчко. Тя престава да удря. Взело момчето пръчката. Тръгнало си. Вечерта пак се отбила в кръчмата. Кръчмарят и жена му видели пръчката. Помислили, че тя е чудновата като кърпичката и петлето. Сдомали се и нея да вземат. Като заспало момчето влезли при него. Жената посегнала да вземе пръчката. Момчето се събудило и викнало. Удрай пръчко. Ех като зашибала оная мити пръчка. Удрали удра, тук ръчмаря, тук ръчмарката. Чакай бре момче. Кажи да спре пръчката, викал кръчмарят. Ще ти върнем кърпичката. Ох оля пищяла кръчмарката. Стига. Умирам. Ще донеса петленцето. Пръчко спри, извикало момчето. Пръчката спряла. Отърчала към кръчмарката. Донесла кърпичката, донесла и петлето. Взело ги момчето и право при майка си. Още от вратата завикало, «Мамо, мамо, сега ще видиш истинската кърпичка и истинското петленце». Послало кърпичката и рекло, кърпичка дай да едем мет и масло». Върху кърпичката се наредили златни блюда с мет и масло, Запай петленце, викнало момчето. Запяло петлето. Жълтици почнали да падат из устата му. И заживели си майка и син доволни и честити. Орлин Василев страх, страшилище. Имало едно време един нищо и никакъв човечец, Кел Хасан го викали. Една слава имал Кел Хасан, прочутия си мързал. На чужд гръб бил свикнал да живее. Изтягал се той по цял ден под сянката на черницата в двора си, докато го заболевали ребрата от лежане. Тогава той избирал сили и викал, ох! А това значило, че е време да го обърнат на другата страна. Чувала женицата му, ох, кънето идвала и го преобръщала на другото ребро. Ако не била тая нещастна женицата, къщял той да си страда, да лежи само на едната страна. Тичала тя по чуждите къщи, трепела се по хорска работа, сбирала бъбец и и се връщала да умеси топла питка и да сготви чорбица на мъжа си. Ела Хасана да ядеш, викал го тя от къщи. А то едно си знаел, ох. Тогава жена му вземала лъпаницата отивала под черницата и почвала да кърши залци и да сипва чорбата направо в устата на мързали веца. Така Кел Хасан щял да преживее до края на дните си, ако Иллах не се смилил над нещастната му женица. Прибрал я той в рая си да готви пилаф и да премите златните подове на небесните му палати. Останал Хасан сам самичък. Лежал той ден, лежал два, огладнял. Ами сега? Лежи ли се гладно? Почнал да мисли като как да я нареди. Мислил, мислили най-после измислил. Надигнал се, тръгнал от селото и събрал всички селски нехрани майковци и келеши. Искате ли, рекал им той, с на чущ гръб да живеете? Искате ли покрай мен и вие да не гладувате? Искаме! Искаме! Викнали всички нехрани майковци. Щом искате, слушайте тогава. Каквото ви кажа, това ще направите. И каквото им казал, Кел Хасан, това направили. Тръгнали келишите по села и кошари по и овчари и почнали чудни и дивни приказки да разправят, оля бошке. Да знаете у наше село какво страх страшилище живее. Какво ще е пък това страх страшилище, попитали доверчивите овчари и говедари. Мълчете напитайте, отвръщали келишите. Да не би случайно да чуя, че за него говорим. Хасан пехли вангови господаря на светкавиците като ревне облаците сбира. Кажи ли им, гърмете и трещете, светкавици се сипят от небето. Олели бошке много е страшно, когато Хасан Пехливан се разсърди. Затова никой не смее дума напротив да му рече. Каквото поиска Хасан Пехливан, всичко трябва да му се дава. Овен ли поиска, овен му дайте. Теле да поиска, теле му дайте. Воловете да ви поиска, и тях му дете. Че като прати светкавиците ни от волове, ни от вас спомен ще остане. Всичко ще се превърне в пух и прах. Бря-бря-бря, тлетели -бря -бря, глави простичките хора. Не дай Боже, ни да го срещаме, ни да го стигаме. Отминавали келишите. На другия ден идвали на храни майковците. Слушайте овчари и говадари, започвали те да говорят бързо и оплашено. Изпрати ни страшният господар и повелител на светкавиците, знаете ли го? Знаем го, знаем го, как да не го знаем, и ли добродушните хорица. Казвайте по-скоро за какво ви е изпратил. Изпрати ни да ни дадете най-тлъстия си овен. Много му се е прияло в яхния. Давайте да не горе сърдите, че като почне да пуска светкавиците нито човек, нито овца ще остане. Давали изплашените овчари и селяни, кой овен, кой тиле, кой пилете и бели дъбели хлябове. Връщали се келишите и на майковците с богата плячка при кел Хасан. Едни почвали огън да палят, други овена да дерат, а трети го сби да варят. Пълнали паниците, хранели мързали веца под сянката и сами сито ядели, и прияждали, че докато имало за Келхасан щяло винаги да има и за тях. Лапъл Кел Хасан от вкусното месце гълтел белия хорски хлебец, докато се надувал. Тогава викал, ох, и се отпускал на меката възглавница. Келешите и не храни майковците на спирно повтаряли, слава на господаря на светкавиците. Най-силния. Най-най-страшния. Най-най-най-непобедимия. Кел Хасан слушал похвалите, докато заспивал. А като заспивал почвал да сънува, виждал се на сън голям-голям чак до надоблаците. Викнал ли, те наистина се сбирали като черни биволски стаде и светкавиците им трескали тъкно там, гдето Кел Хасан им кажел. Плъмвали села и градища поваляли се вековни дървета всичко живо пищяло от ужас. Чакай Хасан пехливане. Спри да гърмиш и тръщиш. Какво искаш? Всичко ще ти дадем. И живот, всичко. Роби ще ти станем. Дворци ще ти направим. Най-хубавите си дъщери в твоя харем ще пратим. Спри не тряскай. И Кел Хасан спирал на кавиците. Поробените хора почвали да му градят най-бляскавите дворци да му пращат най-хубавите си дъщери. Кел Хасан блажено се усмихвал на съна келешите и на храни майковците тихичко си шепнели, трябва да сънува нещо много приятно. Ищом Хасан се събудал, те пак почвали да се кланят, ах колко е силен! Ах колко е страшен! Слушал Кел Хасан похвалите на своите угодници сънувал приятните си сънища, докато един ден взел та повярвали на похвалите и на сънищата си. Ами че аз, рекал си той. Наистина съм силен. Наистина съм страшен. Наистина съм победител на облаците и светкавиците. Изправил се внезапно и тръгнал сам да опита силата си. Вървял, вървял и стигнал до едно овчарче. Мъничко наглед ама изпечено жилаво с голям кривак в ръцете. Слушай, викнал му той. Дай ми веднага най-тлъсче е си овен. Защо? Смръщило се момчето. Защото ми се яде тръсте внешка яхния. Като ти се яде, отвърнало му усмихнато момчето, купи си стада храни си тластиовни паги коли и си готви какви то иска Аз от твоите искам. Искаш, ама надавам, давам, продължи ловчарчето да се усмихва на штурия мум. Слушай, разсърдил се Кел Хасан. Давай веднага че като. Какво? Поддръпнало се момчето и стиснало кривака. И я да се махаш от главата ми, че като махна. Как? изненадал се на свой ред Кел Хасан. Ти искаш да се бренеш? От мене да се защищаваш. Не искаш доброволно вните си да даваш. Къде се е чуло и видяло такова безсрамие? Та не знаеш ли ти, че аз съм свикнал да ям само от чуждото? Виждаш ли този голям търбух? Тупнал се Кел Хасан по дебелия корем. Да не мислиш, че от своя храна е направен? Или ти нико искаш щърбухът ми да спадне? Ама чещур човек, чудело се овчарчето. Понеже той си имал голям корем аз трябва да му дам своя овен. Върви си из пътя човече остави ме на мира да си паса стадото. Давай веднага овена, писнал Кел Хасан. Ще те опаша, ей. Вирнало овчарчето с опата. Аха, а? Зменали ще се биеш ти. ли, Трепарал от възмущения кел Хасан. Знаеш ли ти кой съм аз? Виждам те кой си, хайдук, накъса отрезало момчето. Аз съм прочутият повелител на светкавиците, Хасан пехливан. Стреснало се овчарчето само че не от страха от изненада. Той ли шишко това ли човече било Хасан Пехливан? Той ли хайдок ядил на хората добитъка и хляба и карал сърцата им да треперят от страх? Ти си бил, значи Хасан Пехливан, прошепнало ловчарчето. Аз сам. Аз сам, зарадвал се Хасан Пехливан. Аз съм страшният господарна. Но Кел Хасан не можел да довърши думите си. Дългата тояга на овчарчето свирила префучала и като светкавица почнала да опасва дето свърне. Почнало нещо хем страшно, хем весело. Хасан толкова силно заревал, че облаците наистина надвиснали иззад околните бърда, за да видят какво е това чудо дето става сред полето. Нати за овните, шибало мъничкото момче. Нати за хорските пилета. Нати за хлябани. На Нати застрахани. Нати ни глави. Какво точно е станало, не се знае, а само се предполага. Запомнило се, че кривакът на момчето се натрошил от силните удари. Нищо, рекло си то. Аз другато яга ще си отсека. Пожилава. Деде знам дали няма да се намери някой нов повелител на светкавиците, който би пожелал на чужд гръб да живее и хората да плаши. Затриял се Кел Хасан. Останала само приказката, за полка на доверчивите и за урок на глупците, Кел Хасан само от дреновето яга разбира. Кали намали мали на светещата риза. Живял някога на земята беден старец. Живял си сам самичък. Нямал си вкъщи друга живинка освен няколко бълхици, които не му давали мира. Абъбрив бил този старец и, тъй като нямало с кого да разговаря, приказвал си семичък. Но колкото приказлив толкова и трудолюбив бил. Само, че не можел да работи, ако не се кара с някого. Карал се най-напред на себе си, а после невъображаемите си деца и внуци. Ха така дърто. и ризата да ти дойда умът. Не биваше ли да се ожениш да е време? Сега щеше да си имаш бабичка. Бабичката щеше да теплъще. Нито една бълхица нямаше да остави. Ах ти глупава въдъртежка главо. Виж сега ризата ти на какво прилича. Мръсна. Съдрана. Пък ако си имаше бабичка, щеше да си имаш и синове и щерки. Хайде на нивата, ще им викнеш. Слънцето от кога е изгряло? Ами ти, моме, какво се потриваш още? Грабвай и скоро на извора. Ах, вие мързелоновци! Снах от тебе думам прибари си да чурлигата да не ми се пречкат в нозете старецът. Тъй се унасил в мечти, че започнал да чува детски викове. Стойте мирно да тища, сърдел се той на въображаемите си внуци. Не викайте, че ще ви опъна ушите. Но тъй като децата продължавали да викат той започнал да удрят за еднато с друга ръка ризата в коритото, пляс плюс пляс плюс цапа цупа. Млъкнете вампири. Здраво място няма да остане по вас. На. На. На. Сиромашката риза се гърчела от болки в коритото, обръщала се на гръб, обръщала се на гърди пашкала. Ох боли боли дядо, но дядото не искали да знае. Най-после капналото от умора той оставил ризата и сядал да си почине. Днес та и отрета и колкото повече би старецът бедната кълчишна риза толкова по-бяла ставала тя докато започнала да грее като самото слънце и дори посилно от него защото греела им нощем. Не ставало нужда старецът да пали газеничето. Ризата й светела, че макар старческите очи и да били слаби можели да различат пшениченото зърно от кък лицата. Дето и да отидел старецът, все било светло около него. Затова нощем си сечал в гората дърва, нощем берел Куприва и друг треволек за чорбица. Разчуло се това вредо ми стигнало до ушите на царя. Тъй, тъй господарил, казали слугите, и най-голямото ти светило не може да се сравни с ризата на този старец. Не свети тя, а грее като самото слънце. Веднага да ми донесете тази риза. Заповядал царят. Отишли слугите в гората. Потропали на вратата в колибата, чук-чук-чук. Никой не се обадил. Потропали още веднъж, чук-чук-чук. Пак никой. Тогава един от слугите, който имал най-дълги уши и чувал най-добре казал, «Почакайте!» При стареца има някой. Чува се, че говори. Навел се той погледнал през цепнатината на вратата и какво да види. Старецът гол докръсташе ел нещо бяло и си бърборел, ха така дърто. Да беше се оженил нямаше сега да бъдаш сухите си пръсти с тази губерка. Бабичката щеше да те кърпи, а ти само ще си пушиш тюна. Но защо бабичката? Тя не вижда. Как ще видя на конупеното влакно? Нека те кърпиш щерка ти. Хайде, моме, какво зяпаш. Дръж иглата. Мушкай бързо. Изваждай й отгоре. Изваждай й отдолу. Докато се карал на въображаемата щерка, старецът закърпил ризата. Так му се канял да я облече влезли в колибата царските слуги. Стой! Не обличай тази риза. Царят ни прати да ни я дадеш. Да ви ядам момчета, защо да не ви ядам? Царят си има толкова ризи и то все свилени. Аз си имам една едничка, кълчеш на нощъм царят е хвърлилоко на нея. Нека я вземе. Мене щерка ми друга ще ми изтъче. Ето го стана. Ето го кръсното. Ето ги и щълките. Всичко има номата ми. Само номата я няма. Казал царският човек, знай дългите уши, с които всичко чувало, и за това всичко знаел. Знаел, че старецът няма ни щерка, ни внуци. Старецът нищо не отвърнал на неговите думи. Слугите занесли чудната риза на царя. Той заповядал да я сложат на видно място в голямата зала, дето се събирали болярите. Но тъй като било денем не могли да разберат, свети ли ризата или не свети, Чекали да се стъмни. Причерняло небето. Вън мрака в палата още по голям мрак. Дядовата риза нито свети нито грее. Разсърдил се царят. Изпратил бързо ходци да доведат в двореца стареца. И този път, като стигнали до колибата царските слуги чули къвга отвътре. Махнете се от главата ми дътища. Ще скъсате нишките. Ще ми разбъркате основата. Няма ли да се махате? Ще обърна дебелия край. На, на вас. На. На. На. Този старик е полудял. Ще отрепе внучетота си. Влизайте да ги отървем. Тъй казали слугите, защото те не знаели, че дядото няма внученца. Между тях не бил човекът, знай дългите уши, който всичко знаел. Отворили слугите вратата и ще да видят. Седи си старецът на дъщеря станите и силно блъска бърдото, че лети от едната страна до другата. Остави тъкането старче, а тръгва из нас. Царят те вика. Не му се отивало на стареца ни еде. Бързал да изкара платното. Но нямалощо. Тръгнал той. Като се отдовечили от колибата, обърнал се и извикал, Бабо гледай да изтъчеш платното, докле си дойда. Спогледали се царските слуги очудено. Нямало го, не знай дългите уши да им кажа, че старецът си приказва на въображаеми хора. Завели дядото в двореца. Царят скочил разгневен от трона. Как посмя старче да излъжеш мене царя? Дал си ми една нищо и никаква риза чеш най-цялата в кръпки. Тази ли е твоята светеща риза? Казвай да си скрил другата или ще заповядам да те хвърлят в тъмница. Нямам друга риза. Облечи тогава тази, заповядал царят на когото човекът знай-дългите уши прошепнал нещо. Едва сега забелязали всички, че под връхната си дреха старецът нямал риза. Щом се облякал в залата светнало и затъмнило дневната светлина, що прониквала през прозорците. «Значи тази нищо и никаква риза засвети само върху твоя гръб старче», извикал царят. «Щом е тъй, ти ще останеш в палата да ми светиш». «Посни ме царят да си и да малко, замолил се старецът. «Влака ще съм оставил бабичка внученца. Трябва да се простя с тях». Но тъй като човекът знай дългите уши, който знаел, всичко бил излязал за малко нямало кой да каже на царя, че старецът си живее самичък в колибата. Затова царят го пуснал да се прости с близките си. Напуснал старецът царските палати, но не си отишъл къщи. В гората той разкъсал светещата риза и на всяко дръвче дал по парче. Светета на бедните дървари, казал. Ризата ми свети за тях, а на за царския палат. От тогава никой не го чул, не го видял. Дори и човекът най дългите уши, който всичко знаел, не можел да го намери и заведе в палата, както искал царят. А обкичените с парченцата от дядовата риза дървета светят и сега нощен в гората. Ран задови се меца. Както мец е яла в тясното и гърло, крива кост се спряла. Ръвнала мецана, тичете. Умирам, братя и сестрици. Дошъл, кумчо-вълчо. Какво ти е, Мецо? Лошо, вълчо-лошо. В гърлото ми тука една кост се спряла. Не плаши се, сестро. Той често се случва. Бързичко сияла. Ти, брати и сестрица. Кажи, кумчо-вълчо, как да се избавя. Преглътни водица. Гълтах. Не минава. Щом е те, почакай. Ще повикам лиса. Тя от тия болки по добре разбира. Ти, че кумчу вълчо лиса намира. Поскоро Лисанки Чемеца умира? Не вярвай вълчо. Тя си е плашлива. Странче да се бодне гората събира. Въгърлото и сега крива кост е спряла. Не е шега. Докато отидеш виш умряла. Ще и мине коме. Аз царя му зная. Отишли при меца? Не бой се, сестрице, рекла комалиса. Лесно ще ти мине. Хайде се вземи се. Най-напред кажи ми меда къде криеш. Аз ще се покача горе на дървото. Вълчо ще подигне меденото гърне. Аз ще го поема. Три пъти ще лапна. Ти глава ще дигнаш и клетва ще сториш. Три пъти без отдих към мен ще повториш. Проклета да бъда, ако хапна кости през велики пусти както то ли са реклата и меца се клела. Повтаря по третия. Комата до капка медеца облизва патоко отсича, Грешна си сестричко. Коста не излиза но дръж си душата, ще повика мешка. Той на тия болки знае леснината. Повикала е лека. Той дошъл и рекал, право да ти кажа тая болка тежка мъчно се лекува. Но ти бабо Мецо надей се страхува. Всичко ще направя, за да те избавя. Само ще ме слушаш. Каквото ти кажа точно той ще вършиш. Ох жив да си испъшкала изпъшкала Меца. Много ми е тежко. Ако ми помогнеш доброто, ти нивга няма да забравя. Казвай сега братко, що трябва да правя. Какво ли? Ще станеш очи, ще затвориш. Щом ти кажа сяда и ти ще се засилиш, оста ще отвориш на същото място, ще седнеш отново. Аланите дума няма да говориш. И докъде да погледнеш, хайде хоп, готово. Коста ще изскочи. Сега почвай вече. И става Мецана, затваря очите. А Ешко под нея подлага бодлите. Сядай Мецо, виква. Меца се отпуща, отваря устата. Но гласът ти страшен, разлюлил гората, олелещо стана. Умирам, Горкана. Ти си жива още, отговори Лешко, но кълста остана. Така ли се вика? Но ще пратя щърка. В гърлото направо той майсторски бърка. Штъркелчо пристигнал. Какво има Мецо? В гърлото ми братко крива кост се спряла. Който я извади каквото поиска всичко бих му дала. Аз много не искам. Ти си Мецо наша. Ще ми дадеш само едно гърне каша. Ще ти дам, щом искаш и 10 гърнета стига да извадиш тази кост проклета. Запретнал се Штъркът с клюн в устата бръкнали коста отвътре без мъка измъкнал. Тръгнал си парекъл, плащай баба Мецо. Меце изръмжала, я го вижти него. Смее да говори. От мечешки за би си спасил главата, а иска награда на това отгоре. Глубчо дълго крак и дириш си белята. че отвърнал, кой каквото дири това ще намери. И крила разперил литнал над гората. Един ден наскоро, както мецеяла в тясното и гърло пак кост се завряла. Тичайте за защтърка, заревала меца. Въгърлото направо той майсторски бърка. Штъркелчо пристигнал. Как си баба мецо? Лошо щерко лошо. Ти брати и сестрица. Пак ще ме избавиш. Но ти клещи носиш? С тях какво ще правиш? Ех, бабо Мецано, глупчо дълго крак и не е глупа вече. Знае да се върди. Пипа отдалече. Кажи, що ще сториш. Най-напред Мецано, уста ще разтвориш с клещите, ще бръкна. Забите ти остри навън ще измъкна. След той ще обадя какво ще ти взема кълста да извадя. Ръвнала мецана, не мога изтрая, не мога изтрая. Два зъба си имам без зъб ще остана. И тях ще извадяш щъм за добрината, така мецоплащаш. Георги Краславов Медарка. Медарка кацаше от цвят на цвят и смучеше нектар. Беше топло и приятно, небето се синееше като цъфнал на олен. Защо ли няма други пчели, а огледа се тя нозата на Ника пак своята еднообразна песничка и се понесе над пъстрото поле? Тя не обърна внимание на двете пухкави облачета, които изплаваха над планината и поведоха след себе си гъсти дъждоносни вълни. Първият гръмя изплаши и медарка се спусна назад. Но коширите бяха много далеч. Затопаха едри капки. Тя сви мокрите си крилца и запълзя между сведените травички. Ох, въздишаше често тя, дано намеря някъде под слон. Наблизо имаше прогнил дънер. Тя пропълзя с последни усилия до него над зърна от сам над зърна от татък и откри една дупчица. Медарка беше млада пчела и малко познаваше света. Тя не беше срещала никаква пречка под светния си път и мислеше, че няма лошо същество върху необятната земя. В дупката беше тамно и задушно. От дъното ялах на отвратителна миризма. Тя навлезе вътре смело и седна да си почине. Студени тръпки разтърсваха нежното и тълце. Ой кретко колко е задушно тук, изохка тя. А като е задушно защо не си стоиш вън, изгърмя от дъното груб глас. Медарка примри от страх. Чак сега тя разпозна в полумряка на дубката е дърчерен брамбър с дълги пипала на главата. Прощавай, рече умолително Медарка. Навън заваля и ми измокри крилцата. Щом спреща си и да. А къде си ходила? Още по-грубо попита брамбрат и пристъпи гордо. Събирах мед. Мед ли? Какво е то? Храна. Атели, Облиза се апетитно той. Дай да видя. Пчеличката изсипа върху сухолисто да и се дръпна назад. Бръмбърът подуши опита го и го изгълта наведнъж. Дай още, обърна се той. Нямам вече. Само това ли си събрала от сутринта? Само това, отговори скромно тя. Ей, кретко, че мързаливи същества са се наводили. Повече не можеш ли да събереш? Не мога. Лен тя истваша, разсърди се той. Защо не се трудиш повече? Капнах от умора нито една минутка не съм си почивала, започна да се оправдаваме дарка. Пък повече и не може да се събере. Я похвърче ти та да видиш. Аз не мога да хвърча, я Брамбрат, но за това пък ти ще останеш при мене. Не мога, рече тя. Ние сме цял кошер, трябва и аз да нося храна. Как ще и да на през зимата? Това не ме интересува. Отвърна Брамбрат. Задържам те от днес, за да ми събираш мед. А ти какво ще правиш? Обърна се очудена медарка. Аз ще внимавам да не избягаш. Но виждаш е спрял Хайде на работа. Медарка заплака. Посни ме моля ти се. Сестричките ми ще се тревожат, ако не се завърна до вечера. Хайде, сопна се Брамбрат. Но крилцата ми са още мокри, рече тя. Че ти с крилата си ли го събираш? Не с хубочето. Но нали трябва да прехвърквам от цвят на цвят? Аз ще ти помагам за това, каза Брамбрат и я изтласка навън. Дъждът беше престанал, облаците бяха разпокъсани, небето се смееше капано. Брамбрат покачи мадарка върху един цветец. Тя засмука ароматния нектар. Слънцето я напече. Крилцата й съхнаха. Тя подскочи на друг по висок цвят. Брамбърт започна да я очи, слез. Не ти позволявам. Тук при мене ще стоиш. Я се махай и мързали вецио, изгледа го презрително мадарка и подскочи на друг цвят. Брамбърът скръцна спипалата си, отят по и се да размаха крилата си ноги и отпусна безсилно. От дългото бездействие той беше се отучил да лети. Ах да можех да хвърча, изпъшка заканително той. Ако можеше да хвърчеш ти нямаше да ограбваш другите, отвърна пчеличката и отлетя към кошерите. Асен сен разцветников хитрана. Нейда зад полето, нейда зад балкана, някога живяла рунтава лисана. С хитрост и лукавство тя била позната, друга като нея нямала в гората. Кой какво намисли, кой какво захване нея, все ще питане, все ще кани. Ала като всяка умница избрана имала си слабост нашата лисана, че било от малка лакомница върла, че било бездано пустото и гърло. Тръгнала веднъж към нашата лисана, да се поразходи нещичко да хване. Душила вървяла дебнала на пръсти, хванала край село пет кукошки тласти. Още не огризла кукълците сладки ето срещу нея идат стадопадки. Слава Тебе Боже, викнала Лисана, инак щях без малко гладна да остана. Как ги изпоялата и не видели. Седнала да чисти зъбите си бели. Но не взела още върбовите клечки ето къмто нея идат сто юрдечки. Като съм се наяла не съм заговяла, Казала си Лиса и ги връхлетяла. Станало край пътя само перошина. Смаяли се всички трънки и глугини. Най-подиресита са на иленива. Тръгнала лиса на вече да си отива? Алаштъм възлязла горе на ба и разпряла се и взела жадно да се взира. Наузряло грозде майми за мириса, казала си тихола комата Лиса и съзряла с радост, че току от нея с бял зито градено лозе зеленее. Трепнала ли са в превара, но не щеше ли много бил висок до вара? Скачала тя драла камъни и плочи, не могла от нея да вътре да прескочи. Так му рекла, няма грозда да се хрупка, и току-съзряла в стената дупка. Но до край не стига всякога късмета, тясна пък излязла дубката дупката проклета. Ставащото става, рекла ли злобно, алаяс от тука грозда ще си зобна. Па събрала вежди клепките, присвила, мислила, круила и накрай решила. Скрила се в тревата, взела да се пусти и стояла гладна три дни и три нощи. Отъняла много станала на клечка. Де сега да видим кой ще й се пречка. Вмъкнала се вътре нашата хитрана спряла в миг. Па рекла с весела закана. Ха и гърло ли соле ли, сано, Дръж се да те видяло зелене брано. Гъмза и разеки разъки и късни. И ала ли се яла щяла да се пръсне. най подиресита сита весела, щастлива, тръгнала лиса на да си отива. Но случила и се тук беда ужасна. Пустата му дупка пак излязла. Тясна. Слисала се страшно нашата хитрана. Господи Самичка влязох в капана. Па събрала вежди клепки, тя присвила мислила, круила и накрай решила, скрила се в лузията взела да се почти и стояла гладна три дни и три нощи. Станала отново като клечка тънка, бързо се провряла и излязла вънка. Хокнала тогава стигнала в гората па като поспряла, рекла шепнешката, ой кредко бело за с чудно сладко грозде гладна в тебе влязох, гладна си излязох. Елин пелин глупавият вълк. Един гладен вълк видял в една лива декон. Ха, рекал вълкът, каквото търсих намерих. Отишъл той при коня и му казал, добър ден другньо. Добро да намериш си ви вълко. Чи си ти? Попов. Значи за моя закуска готов. А бре вълчоа бре глупчо за какъв обид ще ти послужа, когато и кожата не ми е отрана, казал конят. Е как да я одера, попитал вълкът. Иди зад мен хвани ме за опашката и дръпни. Кожата ми сама ще се изхлузи. Послушал го Вълкът отишъл зад него и, так му се приготвил да го хвана за опашката, конят му теглил един такъв хубав ритник по муционата, че му светнали очите. Отървал се Вълчо жив от тук и тръгнал да бега. Ето край гората пасе Овен. Добър ден Виторо Ковенчо. Добро да намериш си Ви Вълко. Чи си ти? На Поп -щербъб. Значи на мене за кебаб. Абре вълчо, абре глупчо, кебаб се лапа наведнъж, пък аз съм голям, как ще ме глътнеш тук ще ме измъчиш. Е как мога, попитал вълкът. Как? Застани тук отдолу, разтвори си устата повечко и чакай. Аз ще се залетя отдалеч и ще се бухна в стомаха ти наведнъж. Вълкът се съгласил, запънал се с краката си, разтворил устата и чакал. Разиграл се витурогият овен отдалеч, засилил се, затичал се, ударил с рогата си вълчо по и беш, да го няма. Три пъти наш вълчо се приметнал, три пъти от болки завил, три пъти корема си попипал, три пъти се попитал, глътнах ли овена или не, и три пъти си отговорил, трябва да съм го глътнал, тежко ми е не мога да стана, както и да е станал вълчо. Отведнъж му пригледняло та на очите му притъмняло. Искал забите си да потрака, забив устата му не останали. Е, казал си вълчо, задиновен на яждам ли се аз, чакай още нещичко да потърся подви вилопашка и тръгнала червата му къркали от глад. Като приближил селото гледа, насреща му свине. Добър виден тласти свине. Дал бог добро вълчи сине. сте вие. Попови. А Попови значи за моя обед готови. Готови, готови, вълчо, казали свинете, но преди да ни едеш хвани една от нас за ухото да ти посвири с гайда. Това ни е от баща за неято станало. Хем ние ще поиграем, хем ти ще се повеселиш. Вълчо ги послушал хвана ледно пръсе за ухото ато заквичало за свирило мити гайдата. Всички хора от селото се затекли да видят какво има. Видял Вълчо, че тичат хората и че всеки носи дърво в ръка. Разбрал, че не е чиста работата оставил пресето и беш, да го няма. Отишъл Вълчо в гората засрамен и гладен. В това време на среща му, по пътеката, се задъл селският шивач за аршин в ръка. Той въртял аршина в ръка подсвирквал си и от време на време смъркал фие. Добър ден селянино, казал Вълчо. Добро да намериш горенино, отговорил шивачът. Ще те изям. Добре, казал шивачът, ала не мога да се побръв корема ти. Дай да го премеря. Като ще мериш мари, казал вълчо, само по-скоро защото много съм гладен. Шивачът хванал вълчо за опашката, че като почнал да го мари. Би вика, аршин на шираршин на длъж. Аршин на шираршин на длъж. Тай бия вълчо скача. Тай вълчо скача докато му се откъснала опашката и избягал. В гъстата гора събрал вълчо другарите си да им се оплаква. Мислили вълците круили най-после решили да хванат шивача и да го изедат. Тръгнали да го гонят. Като усетил каква е работата шивачът се качил на едно високо дърво и се притаил. Надушили го вълците спрели се под дървото? Стоят и мислят как да смъкнат шивача. Най-после намислили. Ще легне глупавият вълк на земята, а те ще се накачат един въздруг на него, докато стигнат шивача. Речено, стороно. Почна ли те да се качват един на друг и наближили шивача? Ех, то ще ме изедат, ами чакай поне едно емфие да си смръкна, казал шивачът и отворил кутийката хванал с два пръста повече, че като кихнал. Апкихо апкихо. Глупавият вълк, който лежал отдолу, помислил, че шивачът вика. Аршин над аршин на шир, подплашил се скочил и а Вълците се натъркаляли като дини от кула и погнали вълчо, задето ги изплашил. Стигнали го и го разкъсали на парчета. Ангел каралича в историята на една ябълка. Тая история се случи през ония мрачни години, когато румените ябълки блещукаха по господарските трепези и рядко стигаха до трепезите на сиромасите. Малката ябълка се роди през една ясна пролет на утрин. Рой пчели пееха на синора, когато слънцето напече пъпката върху най-горното клонче на ябълката. Пъпката се затопли и се пукна. Какъв хубав свят! Въздъхна розовото цветче в чашката и погълна с жадно око зелената нива за шумените синори и тихата небесна синя вина. на кротък вятър, залюля клончето. Новороденият цвет се наведе надолу. Една пчела от синора го зърне и литна към него. Кат на разтреперена и косматата главица между цветните листа и почна да смуче мед. Ябълковото цветче примре от страх и болка. Пчелата се насмука до отърси върху гърба си златния прашец от тиченки, за бръмча с прозрачните си криле и отлетя. Какво прави зменето и крилато нещо майчице, попита цветчето. Старата ябълка се обади, не бой се чедо. То и крилатото нещо е пчела. Тя дойде да се насмуче змен от твоето сърце. Мед за хората? Кои хора? Ония е дето живеят долу в Стария град. Цветчето погледна скупнеш към далечния град. Мина една неделя време. Розовите листа над цветчето окапаха и се оголи едно малко зелено зрънце. То изрънце почна да ръще, поено от хладната роса и хренено от живия сок, който старата ябълка смучеше от земните недра. Недрия. Когато нивата се жълтна и житните класове се огънаха надолу, нежна руменина покри кожицата на най-горната ябълка. Тя се къпеше в знойния дъх на слънцето и слушаше песента на чучулибите. Сглоше някъде в дълчината денем летният вятър, дремеше нощем, налигаше силно клоните и всичките листа шумоляха. Кой ходи по нивите? попита една нощ ябълката. Аз ходя, обади се невидим глас. Кой си ти? Вятърът. Ах, вятърът ли? Спри братко ветре под майчените ми клони и ми разкажи за далечен град, където нощем тръптят хиляди светулки. Те не са светулки, а ми са електрически лампи. Майчице, прошепнай ябълката, дали ще видя някога този град? Защо ти трябва да го гледаш? Той е стар град на къщите му са пропокани. Не му тия и тъгалаха от тях. Улиците, криви и прашни. Кри града се вие една мътна река. Цял ден в нея се къпят деца и юрдечки. А пък вечер, когато надникнах през прозореца на една вехта каштурка, видях едно болно момиче. Лежи на кръвачето си, а челото му гори. До кръвачето, маса. На масата горило е свещ. А над масата приведе на плите чорап една жена с прошарени коси и сухо лице, майката. Детето изохка, маменце много ми е горещо. Остата ми засъхнала. И ми се нещо. Трайчедо, извърна очи майката, тая нощ аз ще изплета един чифт чорапи. Отреште ги продам на пазара. Като взема пари ти купя ябълки петровки. Да видиш какви са хубави. Домъчня ми за болното девойче и раздвижих криле да разхладя челото му. Но в той време пламъкът на луената свещ се огъна е и угасна. Когато настана тъмнина детето промълви, се запали пак свеща. Страшно е. Кибритената котийка е празна чедо. Няма клечки. Защо няма? Защото нямам пари да купя. Сърцето ми се сви, продължи вятърът, излязох навън, дигнах цял облак прах по улиците и напуснах този град, където има толкова бедни хора и страдание. Вятърът млекна. Ябълката наклони глава. Налегна я тежка мисъл. За дряма взори. Когато се събуди цялото и лице беше мокро. Залюлей ме братко ветре, помоли се тя на вятъра, духни да ми изсъхне румената риза. Вятърът я люшна. Посилно. Вятърът избухна за клончето се приведе и озрялата ябълка се отруни. Падна в коловоза на отъпкания път. търкулна се надолу и викна, с богом мечице. Прощавей ниво злато класа. Аз вече заминавам. На добър час дъжде, проговори старата ябълка, а житните класове се поклониха. Тика и ме ветре. Накъде? Надолу. Към града. Вятърът подхвана румената ябълка и я понесе пъргаво надолу. Подира един част тя стигна в града. Както се беше засилила, влезе под пътната порта право в един двор пълен със свине. Свинете, що ми азърнаха, вторнаха се с навирени опашки да я схрускат. Сборичкаха се над нея, бутнаха я с зорлите си и тя се търкула назад, излезе пак навън. Вятъра тя подхвана отново и аз засили насреща към брега на реката. Ябълката падна във водата и запиш помощ. Оля-ле удавих се. Ала водата не може да навлезе в гърлото и защото нямаше гърло и тепло в потачението между сивите смешни юрдечки, които ловяха рибки с вдигнати нагоре крака като лопатки. Един рибар хвърли мрежа и замрежи ябълката с десетина рибки. Изтегли лова си на бръга прибра рибките в една кофа, а ябълката хвърли на пясека. Отмина ябълката изсъхна и червената й кожа заблещука. Под ярпладне на реката, пристигна една суха жена, свехта, черна забратка, дапере. Штом се наведе и натопи прането тя, съзря ябълката, и очите и светнаха. Слава богу, проговори си ротинята и прибра ябълката в пазвата си. Когато се върна вкъщи, викне отдалеч на болното си момиче, което лежеше в постелята, познай какво ти донесох. Миде на чарупка на менце. Не е черупка червена, ябълка и ти нося. Детето пое с жълтата си ръка и ябълката доприя ядо горещите си усни и яцелуна. Ябълката погледна луната свещ на масата, празната кибрите на котика и позна, че е дошла в къщата, за която с нощи разказваше вятърът. Взря се в напоканите от огън усни на детето и закопня да ги намокри с флагата си. Дълго се радва болното девойче на сочния плод и не смееше да горе хапе. Но над вечер, когато горещлах на хломото лицата, то впи жадно зъбките си в ябълката. Тя усети белите му зъбчета и стръбна. Сладкия сок напълни устата му. Много сладка му се стори ябълката. Подир малко в шепата на малкото момиче останаха само четири кафяви семки. То протегна ръка и ги хвърли навън през прозореца в градината. На другата пролет пред прозореца на сиромашката къщица поникна крехко и ябълково То Топорас набърже, защото една грижовна млада ръка го поливаше всяка вечер с пръстена стомничка. Весепа спаляева приказка за светулката. Дядо Милко простря мокрита мрежа и седна пред колибата да си почине. Топлата лятна вечер спускаше ветрила над морето. Радолчо седна на травицата до дядо си, протегна босите си крачета срещу огъня и показа за свитото си юмръче, дядо познай какво имам в ръчичката. Навярно си намерил някое бисерно охлювче. Светолчица улових дядо. И да видя светили златното и фенерче, засмя се старецът и разтвори стиснатото юмруче на малкия. Ето навиждаш ли как блещука фенерчето й? Штура се истравичката и търси невестулката дето и откраднала кореловата огърличка. Откъде знаеш дядо? Зная. От моя дядо съм научил тази приказчица. Дядко не се ли говаш? Наистина ли за това носи енерчето си малката светулка? Наистина че Някога тя била малко момиченце сира, че при чужди хора живяло. Веднъж го изпратили да занесе хляб и гозба на жатварите. Момиченцето се спирало да си берат цветенце из пътя си на Никало. От една тръпчинка край пътя изскучило едно бяло зайче и протегнало предните си лапички. Момиченце, дай ми мъничко от гозбата. Отчупи ми и от прясната питка. То веднага отсипало от гозбата на зайчето и му отчупило едно кръщиче от топлата пшеничена питка. Зайчето поблагодарило и си отишло. Момиченцето изминало няколко крачки и било спряно от будливият тралеж. Момиченце има ли и за мене мъничко гузбица? Дай си паничка да ти сложа от сладката чорбичка, казало момиченцето. Будливият таралеш от благодарност размахал кълпачето си и поиграл хорце. Похапнал си от сладката питка и седнал при изворчето да си почине. Момиченцето превалило дълчинката и вече се изкачило по слънчевия хълм, когато невестулката го дръпнала за пъстрото сукманче. Къде си забързало така малко момиченце? Отивам на нивата да занеса обет на жатварите. Отсипи ми мъничко от гузбицата в трия паничка. Отсипало и в пъстрата паничка и си тръгнало. Ами отпитката защо забрави да ми отчупиш? Спряло се момиченцето на велосе да извади питката от турбичката, но в тоя миг хитрата невестулка подскочила и грабнала огърличката от вратлето му. Заплакало горкото момиченце за кореловата огърличка и тръгнало да гони невестулката. Но тя влязла в дубката си и вече не се показала. Плакало момиченцето и разказвало на веселото штурче за хубавата си огърличка. Тръгнали заедно да търсят грабливата невестулка. Цял ден обикаляли из полето и не могли да я намерят. Помръкнало штурчето, седнало на едно цветенце и заспало. А момиченцето продължавало да плаче. Най-после седнало на едно повалено пънче в гората. Защо не мога да стана светоочица, да надничам с златното си фенерче навсякъде и да намеря огърличката си? О, няма ли кой да ми помогне? Гласно си приказвало той и отривало с ръчица сълзите си. През гората минавал дядо Гъпчо. Той бил магиосник. Погалил го той из меката си длан, на само момиченцето се превърнало в светулка. Светулчицата обикаля и до днес с фенерчето си да търси огърличката си спира Василите жътвари завира се в тревата и все пита за грабливата невестулка. Дядо ето още една светулка. Извика Радолчо и се спусна да я захлюпи с кълпачето си. Дядо Милко се изправи и разбра, че скоро ще излезе не от огъня гърненцето с рибената чорба и прибра внучето си в колибата. Константин Константинов, старият щърк. Вършит отдавна мина. Полята лежаха оголени и пусти. Една нощ завалядащ, ревен и тих. На сутринта небето се избрила над земята, проползя хлад. Сребърни пъяжинки се протъпчиха между шубреките. Есента бе дошла. Старият щъркръщър си криле, огледа небето и си каза: Време е вече. После събране колцина от младите штаркове им поръча веднага да разнесат заповедта за тръгване. И една зарено вчарят от могилата погледна надолу и се смая. Цялото равнище край село беше побеляло. Стотици штъркели се бяха събрали и се готвеха за нещо. Овчарят свали свирката от уста, гледа се нататък и се вслуша. Старият штърк говореше. Време е вече деца, думаше той. Време е да се лети на юг. Денят не мали, а нощите станаха хладни. Скоро и слена може да падне. Днес ще трябва да пътувате. Свиках ви сега да си изберете водачи и да се сбогуваме. Штъркалите се размърдаха изведнъж. Чуха се очудени викове, какъв водач? Нали си имаме? Ти си ни водил до сега, ти ще ни водиш пак. Не искаме друг водач. Многото чие. Старият щърк поклати глава и кротко отвърна, не аз няма да ви водя вече. Аз няма да летя с вас. Аз ще остана тук. Но как така, защо? Развикаха се, Штъркелите. Стар съм вече деца и не мога. Не мога ли тя с вас? Ние ще те носим, ние няма да те оставим, викаха най-младите. Толкова години ти си водил всички, сега ние пък ще те отнесем. Не ще те оставим тук, Семичък. Не, не мой, мили, усмихна се Старият Штърк, не можете ме отнеса вие. Планини и море има да минавате себе с измъка, ще занесетете и аз ли ще трябва да ви тежа. Не можете пък и аз неща. В чужбина не ми се мре. Тук ще си остана. Натъжиха се сърцата на младите щъркели. Как ще го оставят тук в студа в дъжда самичък? Но той отново се усмихна и подзе. Не ме жалете, не мислете за мене, така ми е по-добре. Мигар полеко ще ми е да загина в топлите но чужди краища или сред студените морските лази. Тук искам да остана и да умра аз. Че няма похубава земя от тия, дето съм видял слънцето за пръв път. Няма по-хубаво гнездо от онова гнездо върху си комин, в което се излюбих и в което отгледах моите млади рожби. Тук аз знае всеки дол, всяка локва, всяка хижа. Разбирам езика на хората и ги обикнах и те ме обичат като свой. Да и защо ще вървя другаде? Защо се връщах всяка пролет? Защо ще се върнете и вие пак на сам щъмпове топлият вятър и се раззеленеят русните ли вади? Ще видите вие много страни, много поля и реки, морета и планини и ще разберете. Ще разберете, че никъде дъгата не е тъй хубава както тука че никъде песента на шторците вечер, когато полето за си е радостна, че никъде димът на комините не е тъй топъл, както там дето си пазил с крила малките си. Сега тръгвайте вече и добър ви път на юг. Наведоха глави птиците и мочаливо се сбогуваха. След малко, чу се пърхане на стотици криле. Ятото бавно се издигна. Закрепи се за миг в синьото небе. После се нареди в голям триъгълник и полека се понесе в хоризонта. Само едно бяло петно остана в посърналото поле. След миг се раздвижи, дигна се и спря после на един селски покрив. Старият штаркотиваше да прекара последните си дни в гнездото, дето се бе родил. Санко Церковски поръките на едно птиче. Някой си човек ловил едно птиче и поискал да го изяде. Птичето му продумало, одобри човече защо искаш да ме изядеш? Какво ще разбереш от мене, аз съм за тебе една хапка само. Наистина така е, отговорил той, но как да не те изям когато си ми е паднало на ръка? Затова надей ме изяда, рекло птиченцето, защото аз ще ти дам три хубави съвета, които трябва през целия си живот да помниш. Като е тъй каже миги и аз ще те пусна да си отидеш. Отвърнал човекът. Тогава птиченцето му казало, запреминалото да не тъжиш за невъзможното да не се трудиш и което не разбереш добре не го вярвай лесно. Тогава той пуснал птичето и то, пър, подхвъркнало и кацнало на еднато поле отдето почнало самодоволно да се подсмива като си перело и топкало крилцата. И се обърнало пак към човека, обезумни човече защо ме пусна. Ех да би знаел какво има в моята отроба, никога не би ме пуснал, у мене има един безценен камък, който не би могло и цяло царство да изкупи, а ти да ме пуснеш. Тогава човекът разгаян почнал да се ядосва и не знаел, що да стори. Огледал се на сам нататък, взел един камък да го запратил срещу птичето, но не го улучил. О какво да правя сега, се разпъшкал той. А птичето изпискало към безумника. Обезумни глупецо аз не ти ли казах да помниш моите три поръки през целия си живот. А ти още на минутата ги забрави и ето как глупаво се измами. Аз ти рекох за преминалото да не тъжиш. След като избягах от ръцете ти ти не можеш вече да ме уловиш това се казва преминало. Сега защо се ядосваш? За невъзможното да не се трудиш. Ето не виждаш ли, че не можеш да ме уловиш, като съм толкова на високо. После докато ти се штуреш не сам, но там и търсиш леснината да ме убиеш, аз ще избягам и това се казва невъзможно. Което не разбереш, не го вярвай лесно. А ти как може да повярваш, че в мене има безценен камък? Даже такъв камък, защото цяло царство да не може да го купи. Обезумни и сам човече това как се побръв разумът и повярва на думите ми защински. Като изговорило това птичето, пър, хвръкнало нагоре та се вече ни чуло ни видяло, а човекът го проследило грижен. Николай Райнов Славей. На едно дърво беше кацнал Славей и пеше. Той бе обиколил звета и знаеше много, а под дървото лежеше таралеш. Той се беше добре наяли Славей, овата песен му беше приятна, защото го караше на дрямка. Славеят пееше за слънцето, за дълбокото небе и сребристите облаци хваляше необятния океан, бистрите ручей и спокойните замечтания за ръ. Той славеше, на Славей благовънните кринове Трендафили, Карамфили, Босилец и Маточини. Пеше за пълните с живот кедри, борики и дъбове за райските птици, за пастропарите, фазани и шарените папагали. Слънцето залезе. Мръкна се. Тералешт беше отдавна заспала, малката птица на навръх дървото все още пеше. Тя възпиваше сега звездите, на които живеят други славеи и също пеят. Малкият земен Славей казваше, че звездните Славей ще пеят по-добре от него, но крилата му са слаби, за да отлети до тях и да се получи. Тералешът се събуди, поразходи се до реката, написе с вода и се върна. Словеят все още пееше. Тералешът се заклати и тръгна да си търси храна. Той се нахрани добре и се прибра отново под дървото. Сам не се. Славеят продължаваше да пее. Той възхваляваше слънцето, но нова песен, пободря от снощната. Натарележа умръзна да слуша. Той кресна, млъкни сива птицо. Стига си споменавала слънце звезди звездни слове Не виждаш ли си колко си дребна? Помалка си от моционата ми. Ищо ли и мъща си се разпяла? Да ти отскубна перцата няма да стигнат залегло дори на единия ми крак. Тогава славеят прекъсна песента си и каза, на дотите ти си много богат, защото имаш на гърба си хиляди гли. И си голям майстор, понеже умееш да дереш дори змии и да им сушиш кожите по трънака и храстите. Но, макар че носиш на гърба си хиляди гли, ти си нищо пред бедния шивач, който задничка игла прехранва цяло семейство. А сен разцветников в бързите комари. Имало едно време сто комара, които решили да отидат на пазара, за да си купят иглички за тънките зорлички. Оболи си белите панталони от макарони, облекли си зелените фанелки от зелки, нахлозили си червените ботушки от чушки, наложили си рунтавите кълпаци от котараци и тръгнали като истински юнаци. Вървели, вървели, стигнали до една сливка пас, прели да си направят почивка. Събули си тогава белите пантелони от макарони, блекли си зелените фанелки от зелки, изхлозили си червените ботушки от чушки, отложили си рунтавите кълпаци от котарации и легнали на 100 меки дюшечето от мечета. Лежали, лежали, починали си паста, налюбули си пак белите пантелони от макарони, облекли си зелените фанелки от зелки, нахлюзили си червените ботушки от чушки, наложили си рунтавите кълпаци от котарации и тръгнали като истински юнаци. Вървели, вървели, стигнали до втора сливка пас, спрели пак да си направят почивка. Съболи си пак белите пантелони от макарони, блекли си зелените фанелки от зелки, изхлозили си червените ботушки от чушки, отложили си рунтавите от котараци и легнали на сто меки дюшечето от мечета. Лежали, лежали, починали си пас, нали оболи си пак белите панталони от макарони, облекли си зелените фанелки от зелки, нахлозили си червените ботушки от чушки, наложили си рунтавите кълпаци от котараци и тръгнали като истински юнаци. Вървели, вървели, стигнали до трета сливка пас, спрели пак да си направят почивка. И тъй като по пътя имало много-много сливки за почивки, нашите комари за тяхна беда още не са пристигнали в града. Георги Краславо в горделивото бурче Когато мъничкото бурче излезе на тръхкавата пръсти, погледна ясното светло небето разпари радостно нежните си листенца. А и кретко. Колко е хубаво, рече то. Но тутък си се стресна. Наблизо премина глух шум. То разтвори още повече листенцата си и окукори зелените си очички. Я я. -я. Какво е това? Изплашено се запита то. Гора, рече едно стройно дърво. А ти какво си? Аз съм Бук. Цялото това е вековен Букак. по има лески е лайборики борики като тебе. Значи аз съм Бор, очудено попита малкото растение. Бор? А защо не съм при другите борики? Тук си попаднало. Борините растат по-нависоко. Те са горди дървета, обади се една млада белокора бреза. Значи и аз трябва да бъда гордо, рече си Бурчето и се недолу. Потекоха топли светли безбурни часове. Денем, когато не полахваша никакъв ветрец, гората се отпущаше в спокойна дрямка и слушаше унесено песните на сладкогласните птички. Тук там, по напуканите дебелокори да наричукаха каха кълвачи подпрени като някакви майстори дърводелци. Куковици прелитаха с лек шум и дебнаха да се вмъкнат незабелязано в някое чуждо гнездо. По най-танките клончета на върховете подскачаха пъргави катерички, Лазаха мравки, брамбари, гасеници. Нощен всичко се спотайваше, всичко се прибираше да спи. Тогава полъхваше ветрец и гората запиваше своята приспивна многогласна песен. Малкото бурче растеше. Но си растеше семичко на страна, не се вслушваше нито в песните на птичките, нито в шума на вековните дървета. Аз съм гордо дърво, казваше си той и поглеждаше презрително дебело корите буки. Но то не можеше да търпи, че другите дървета бяха по високи от него и поглеждаха с върховете си към далечни и незнайни хоризонти. И борчето започна да гледа само нагоре да расте все по-високо и по понависоко. Опасно е да се развиваш така младо, рече веднъж един стар бук. То не е твоя работа, отвърна троснато бурчето. Аз съм стар ти мене слушай, продължи без да се обиди букът. При това ти растеш на страна от гората и ако свия някоя буря никой от нас не ще може да ти помогне. Аз не се нуждая от вашата помощ, рече бурчето и се изпъне нагоре. Погледна го старият бук, поклати с съжаление дебелите си клони и рече: Ще видим. Минаваха дни и нощи. Борчето растеше извише, ваше се бързаше да изпревари вековните бук и старите брези широко клонестите дъбици. Ние боровете растем на високо, повтаряше Борчето и бързаше да надхвърли върховете на другите дървета. Таничко е слабичко, не ще издържи. Платеше тъжно клоните си старият Бук като го гледаше. Но нищо не смееше да му каже, горделиво беше Бурчето. Понякога когато небето се накачуваше за облаци, когато доловете заечаваха от бури и вихрушки Бурчето се угаваше от страх, но Букакът все още му пазаше завет. Почакай, почакай, казваше си старият Бук. На третата година Бурчето се извиши, но стъблото му беше танко и крехко. То се гледаше, усмихваше се и си думаше, какъв съм строен. Бори половина. Почакай, почакай, повтаряше старият Бук. И наистина неговите закани не бяха на празно. Един ден слънцето пече толкова силно, че всичко живо в гората се изпокри и замлекна. Листата се отпуснаха от страшната жега, травите клубнаха като поносени. Залезът беше тамен мрачен, зубнено кървави от блясъци. И още щом се смрачи глухтътен разтърси цялата гора. Вековните буки стройните брази, широко клонестите дъбове си зашушукаха оплашено. Светкавици разрезваха небето като големи запалени камшици. Тежки облаци полазиха нагоре дри капки зачаткаха някъде от полетата и пътищата се дигнаха стълбове прах. Налетя страшна буря. За ским върхове и клисори за пищя, старата гора заугаваха се клони и листа под страшния напор на бурята. Всичко като чели побъсня, всичко като чели с громуляса някъде в дълбокия дол. Но така само изглеждаше. Яки бяха стъблата на дърветата, притискаха се едно от друго, подпиряха се, помагаха си. Така устроеваха на най-страшните напани на бурята. Отчупваше се понякога някоя малко клонче, че откъсваше се някой лист, но дърветата си бяха цели и гората си оставаше гора. Премина бурята, премина страшната нощ. Изгря слънцето, поздравил кабаната гора, птичките запяха сладко гласно. Не беше издържало само танкото самотното и горделиво борче. То беше пречупено по средата. От тежката рана строяха гъсти лепкави сълзи. Стройният му връх лежеше на мокрета земя ошмулкани изцапан скал. Елин пелин тримата глупаци. Едно време имало троица глупаци. Те тръгнали по печалба. Вървели, вървели три дни и три нощи. Намерили на пътя една тиква. Събрали се над нея па чудят и се маят, брещо ли е това на не? Трябва да е нещо за ручане. Каща да заручане. Той заигра на затъркаляне. А сетих се това е камилско яйце. Хайде да го измътим. И захванали тримата глупаци да клечат на яйцето един един друг да клечат, да го измътят. Мястото било стръмно и не знам как тиквата се изтърколила ката там блъс в един храст. Из храста изскочил за екс вилуши вдигнал опашка и побягнал. Камилче, Камилче! Измъти се, завикали тримата глупаци и хукнали подир заека да го гонят да го хванат. Било поле, свършило се. Свил заекът в гората свили простаците по него. Гората била гъста и заекът се скрил. Ха сега де! Какво да правим? казал най-умният. Да се върнем, да вземем сакирите, па да дойдем, да сечем, да отсечем гората, да хванем камилчето. Речено осторено. Върнали се тримата глупаци, взели сакирите си, наточили ги хубаво и тръгнали да секат гората. Както съм наточил сакирата, веднъж да замахна сто дървета, ще отсека, похвалил се единият. А пък аз както съм наточил моята, веднъж да замахна половин гора, ще падне, казал вторият. Ехе, присмил им се третият, пък аз моята да повдигна и цялата гора ще падне. Препирали се, препирали се, докато се скарали. Насреща им иде да един поп с кобила и жрепче. Защо се карате юнаци? Те, за това и това. Молим ти се до попе присъди, чия секира е поостра. Добре, рекал попът, дайте секирите да ги турим в дисагите, пада, да припусна кобилата. Чиято секира най-напред просеча дисагите тя е най-остра. Събрали тримата простаци, сакирите турили ги на попа в дисагите за острието нагоре, той препуснал кобилата и ги отнесъл. Като разбрали тримата простаци, каква е работата хванали на попа жребчето и рекли, чакай сваляйте си братя, дрехите, да го натоварим, да го натоварим тажилите му да се скинат. Тримата глупаци се съблекли, натоварили всичките си дрехи на жръпчето и го ударили с една пръчка. То подскочило веднъж дваши и избягало с дрехите. Ха видите ли как му се вдигат задните крака, и му се жилите. Трегнали тримата глупаци голи като соколи. Къде да идат, какво да правят? Стигнали до една планина, зад нея захождало слънцето и позлативало с лъчите си едно малко облаче над самия връх. Гледайте, гледайте, парче злато над планината. Отдали се е зело? От небето трябва да е. Чувал съм от баба, че на баба и баба и казвала на баба и. Щобре. Че небето е пълно със злато. Така ли? Така. Тогава да се качим на планината. Рекъл най-умният, да пробием в небето дубка да изтъпчим златото. Речено усторено. Вдигнали се тримата простаци голи като соколи тапа връх планината. Ала небето било високо и непостижимо. Спали треперяли през нощта на другия ден станали гледат, около планината бяла гъста мъгла нищо се не види. Брещо ли е това? Това е прясно сирене за ручане. Това не е прясно сирене за ручане, а ми е бял пъмок за търкаляне. Хайде да се коли му него да се стоплим. Хайде! Тримата глупаци наскачали в дола и се изтрепали. Светослав Минко в сапунените мехури. Имаш едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж що седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка с сапуна на вода. От време на време момиченцето потапеше в чашката танка слъмчица, надуваше я с сочните си устнички и през слъмчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички бегри на небесната дъга или тваше във въздуха като вълшебно балонче. Много такива сапунени мехури излизаха през слъмчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света. Добре, че се откъснах от тия проста сламка, Рече първият като почервения от радости се понесе над лехата с маргаритките. Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя, каза вторият. Аз напълно заслужавам това почетно място защото по прекрасна украса от мене няма. Ех, че съм лек, въздъхна третия и стана изведнъж, шугне ножа от като голям портокал. Я чакай и да отлетя на небетота да заблестя и яс като слънцето над широката земя. Внимание, извика четвъртият като се обагри с теменожено сияние и хвъркна към клоните на старата липа. Аз отивам в Ря, за да ядосвам ангелите с хубостта си. Аз ще се оженя за царската дъщеря, прошепна петият, който беше зелен и приличеше на диня. Каня всички брамбари и мравки на сватбата си. Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство, реши шестият като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чим ширения храст. Колко грозен е светът без мене, каза седмият който имаше седефен цвет и плуваше бавно над кокошарника. Ето че ясна и сет не се родих за да отсрамя Бога заради грозотата, която е сътворил. Те си мислеха всички съпълнени махури и в същия миг се покаха без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух. А през танката слъмчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови махури, също те горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратия, докато най сетне слъмчицата се счупя малкото момиченце плисна съпълнената вода на земята и започна да подскача на един крак. Асен разцветников умна глава, отишъл глупчо на пазар. Видял там много неща. Видял и един селянин от тяхното село. Селянинът продавал хубаво петленце. Много се харесало петлето на глупча, но нямал пари да го купи. И когато селянинът се заприказвал глупчо бързешком дигнал петлето и го мощнал в пазвата си. Обърнал се след малко селен над завайкал се затършувал. Няма петел, няма дявол. По едно време петлето шевнало в глупчовата пазва, кокорига хората си гледали работата и никой не обърнал внимание. Но глупче се оплашил и рекал да види дали не се чули. Вие чухте ли някое петле да кокорига, попитал той гъзмо хората, които били край него. Не сме. И аз не съм чувал. Успокоил се глупчо. Ала селянинът видял пазвата му и се досетил, чакай ще те изцеря с теб до вечера. Търгнали над вечер да си отиват. Селенинат настигнала глупче за приказва го сдружили се. Вървели, вървели, уморили се. Взело да се стъмнява. Дали можем стигна преди изгрев в селото? Попитал селянинът. Майче не ще бъде. Делеко е. Ами знаеш ли какво, Подълпак пак селенинат? Хайде да се носим. Аз ще те нося до пропеят петлите. А след това ти мене. Искаш ли? Искам. Яхнал глупчо селенина и си мислял, ех че го излагах. До пропеят петлите ще стигнем комай в селото, ала ми изминали стотина крачки селенинат се престорил на петали из кукоригъл. и Отвърнало петлето и с глупчовата пазва. Хай да слиза и петлите пропяха. А бещо щат петли тук средни вятъра, отговорило плашено глупчо. Трябва да е моето петленце, дето се загуби днес на пазара. По глас го познавам. Сигурно се е покачило на някоя круша край пътя и пее. Ами, настоял глупчо. Аз не съм чул нищо. Тебе ти се е причуло. Може, като повървели още малко селенинат пак изкукоригъл, петлето му отговорил. отговорило. а, каква е тая птица, дето пее в пазвата ти Б. Каква птица? Разтреперал се глупчо. Нищо няма в пазвата ми. А мима и петлите пропяха. А бещо щът петли тук средни вята, престорил се на очуден селенинат. Сигурно е твоето пътленце, дето се загуби днес на пазара. Покачило се на някоя круша и пее. Може, слизай тогавата да те яхна аз. Яхнал го се Ленинат. Тръгнал глупчо. Колкото бърза по-бърза. Започнал най-сетна да тича. Браво бе ти си бил цял кон. Аз те си вървя винаги, рекал глупчо си мислял. Ех, дано стигна до ДНС се разпели петлите в село, че ще ме издаде това проклето пила тичал, тичал, тичал. Най-сет не стигнали селото. Било още тамно. Не били пели още първи петли. Селянинът слязал на се уш да си оправят сърволите па из Кукури Ех, че като се разпели петлите. Цялото село и е кнало. Кукуригу. Пак те преварих от червенко. Кукуриго, Аха, аз от кога съм буден, ама не ми се ставаше. Ти как с пернатко? Има ли много кукушинки във вашия курник? Кукуриго, остави се. Жив ме изядуха. Ще не карам днес с ку всичко да преровят и изтърсят. Кукуриго, кукуриго, те ли петлите? А петленцето от глупчовата пазва бързало да се обажда. Глупчу съвсем се объркал. Абе наистина, рекал се ленинат, моето петленце се обажда от твоята пазва. Я се разкопче да видим. Бръкна и извадил петлето. И аато било. Ами що ще в пазвата ти? Че знам ли аз? Може, може да ни я видяло от крушата? Припнал след нази, както тичах пазвата ми се разтворила рато вътре. Гледайки, тъй трябва дебило, повярвал му уж селени над паси взел петлето и отминал. Глупчо останал сам. Очите му се налели. Без малко щял да заплача от умора от срамият, но като размислил малко утешил се и си рекал, наистина носих него носих петлето му чак до село, ама пък накрая му теглих такава една лъжа, че свят му се замая си ромаха, повярва, че петлето само е влязло в пазвата ми. Умна глава нося аз, и тойто. Ангел в топлата ръкавичка. За нова година мама подари на тушката две жълти вълнени ръкавички. Те имаха само по едно пръстче, но бяха леки пухкави и топлички. За ръкавичките мама разплите какината в ленела, защото такава хубава прежда никъде не се намира. Пустата мама. Отгоре на ръкавичките извезала две кученца от червени конци. Те не са живи, но до приличат на страхилча. Ще попитате, кой е този Страхилчо? Той е истинско куче. Живей в дървената колипка под ябълката и върди къщата. От нищо не се бои. Само нощем го е страх от тъмното и лая без да има защо. А е много хитър. Толкова е хитър, че не може повече. Ако си хвърлиш шапката на улицата за един миг, ще изтича, ще я захапа и ще ти я донесе. И не я пуска на земята, а застава на задните си крака и ти я подава в ръцете. Дръж си не, рече мама и подаде ръкавичките на тошката, да ти топлят ръцете, когато идеш на парзалката, но гледай да не ги загубиш, защото ти ги подарявам от сърце. Секаш не рече тъй мама, му поръча то тоше на пързалката да си загубиш ръкавичките. И тушката свърши тая работа. Повлеча шеничката си към заешка могила, където е пързалката спусна се три пъти като вихър надолу, но на четвъртия път шината му се прекатори и той заби главата си в снега. Измъкна се побелял от сняг за протърси потърси дрехите си и тъй като му стана студено подири в джоба мамините ръкавички. Извади едната, но другата я нямаше. Захвана да я търси по цялата пързалка. Никъде не може да я намери. Секаш беше потънала в земята. Буца заседна на гърлото му, когато повлечеше ината си към дома. През цялата вечер ходеше на Цюпен. И новогодишната баница с късметите не му се ослади. Като си легна дълго се въртя в леглото и не може да заспи. Мама, но ще с до втори петли си вади очите над тия ръкавички, а той изгуби едната то още при първото си излизане. Сега да видим къде е ръкавичката. Тя се изтърси от джоба на тушката, когато той обърна шината и си заби главата в снега. Леката ръкавичка хвъркна като птиченца и падна зад една трънка. Потоли се зато и тушката не може да я намери. Щом децата се разотидоха и парзалката опустя от съседната горица и шкочи Зая Мостаков. С 5-6 юнашки скока той се изкачи на могилката погледна от високо към селото, където трептяха много светлини като звезди нападали на земята и въздъхна. Тая нощ всичките послушни деца ще получат подаръци само за мен. няма нищичко. И зайков вдигна предната си лапичка за да си избърша окото. Като го избърса, той се втренчи към тренката и видя, че там върху снега нещо се жълтее. Зайшкото му сърце радостно затупка. Дали не е круша? Бързо се вторна към ръкавичката. Побутна и е боязливо с си дори я обърна, но щъм се зря извязаното кученце, отскочи три крачки назад. Оплаши се горкият от кученцето, но то си крутовеше върху ръкавичката. Добро кученце! Тихо си рече Зайко Мостаков. Ще си го взема да ми върди каштурката. И приближи пак към ръкавичката. Но тъкно когато посегна да я вземе из невиделица и с кучикома Лиса Кокушарска. Не е пипай, викна тя. Защо? Обърна се с Лисан Зайко. Защото само на мене прилича да носи ръкавички. Най-напред ще си я надяна на едното кръче, сетне на другото, сетне на третото. Чудесна ръкавичка. Я патя я, накриво я изгледа Зайко Мостаков. Махай е се или ще насъскам кученцето да ти скъсъкъл Лисък Лиса кошарска се ядоси се озъби на Зайка, но той не беше от страхливите. Кра. Кра. Краци, Размаха крила над трънката един гарван тази ръкавичка е на тушката. Вие сте я откраднали. Ей кратко сега ще повикам струхилча. И гарванът хвръкна към село. От към гората се зададе и глупавият вълкан Вълканов. Почна да ломоти, какво вие таковате тука? А-а-а ръкавичка сте намерили. Тя ще бъде моя. Защото съм най-силният звяр в гората. Който посегне към нея, ще го разкъсам. И Вулкан затрака с зъби, защото той можеше да работи само с зъбите си. Моля ви се, Довта се и Катеринка по продайте ми тея ръкавичка. Давам за нея два желада. Я бягай от тука, че като река ам, само на катерички ще ми станеш. Какво такова ши се навираш тук, израмжа Валкан Валканов изина. Тогава катеринка извръща кома лисък по кошарска затявка за Ямостаков се засили и направи такъв скок, че прескочи цялата могила, но пак се върна. От Отън гората затрополя самият Медон Мецанов. Каква е тази дъндания, ревна той. Защо ме събудихте посред нощ от зимния мисън? Кой от вас предизвика свадата? Зверовете мълчаха знаведени наведени глави. Так му в то време от към село дотърча Страхилчо. Той не беше виждал горски зверове, зато и безстрашно се приближи до тях. Защо се карате, изджавка той. За ръкавичката, отвърнали ли се покушарска? Ние намерихме една ръкавичка и не можем да я разделим. Хитрият Страхилчо хвърли едно око към ръкавичката на Тошката, позная и рече, той е най-лесна работа. И аз се наредете един до друг с очи към могилката. Щом река Аф, всички тичайте нагоре. Който стигне най-напред на върха, негова ще бъде ръкавичката. Зверовете се наредиха, най отдясно Медон до него, вълкан до вълкана, лиса до нея, зайко до зайка, катеринка. Ав, изджавка страхи и зверовете се вторнаха нагоре. А Астрахилчо захапа ръкавичката на тушката и, дим да го няма. Изчезна към селото, на другата сутрин когато тушката се показа на прага с сурвакница в ръка от кучешката колипка изскочи скочи захапал захапа ръкавичка. Хей къде си я намерил, весело извика тушката грабна я от устата му и за награда му даде един крещник от новогодишната баница. Елин Пелин старата воденичка. Сгушена в гористата долинка на целото карана от водите над дълбока вада отбита от голямата ръка воденичката работи 150 години непрекъснато и неуморно. И много-много старя. Ще поработя още малко, казваше тя на водата, която я караше. Има още сили. Но случи се, че умре последният воденичар и нямаше кой да го замести. Занемя воденичката и запустя. Старият воденичар като беше жив довеждаше честото к малкото сивно, че Иванчо и воденичката бе слушала много пъти дядото да му казва, Иванчо тая воденичка на тебе ще оставя. Ако ти я гледаш хубаво и тя тебе ще гледа и ще те храни. Но след смъртта на стария Иванчо не дойде. Воденичката го чакаше, но той не дойде. Тя полека. Лека изгуби надежда образ на сбурени оброни покрива си и съвсем грохна. Старият път, който водеше към нея образ на страни и христалации, никакъв човек не се мяркаше вече дява. Кукомявките се развадиха в развалините, голям смок се засели под прага и... Е, казваше водата от вадата, къде е твоят Иванчо? Ти вече нищо не струваше, аз съм жадна за работа. Аз нося в себе си силите отиват на празно. Припокваше от мъка воденичката. В дъждовно време, когато изставаше много тежко, тя плачеше и ронеше дри сълзи. Един ден един хубав пролет Ендентячо на около човешки стъпки и човешки говор. Ох, навярно Иван иде, зарадва се тя. И ето, че по е сбурен път дойдоха трима души. Водеше ги един млад момък. Прилича на Иванчо, помисли си воденичката. Околко е пораснал пък аз мислех, че още си е малко момченце. Ех божичко да но ме постегне пак да работя, да воденичката не се излага. Младият момък беше Иванчо. Той спря пред воденичката заедно с тримата по възрастни хора и каза, ето тука. Тая воденичка си изпя вече песентанно на мястото и може да изградим чудна електрическа юзина. Като чутува водата зашумя силно и каза на воденицата, слушай старо за мене пак се отваря работа. Виж аз ще карам юзина вече електрическа юзина разбираш ли? Това място ще бъде осветено от електрически слънце и тая светлина, която аз ще произвеждам, ще светне надолу из полето по всички села и градове, които гледаме от тук. Иванчо не е като от дядо си, да се занимава с тебе. Той мисли и че. Ех, други времена са дошли, въздъхна воденичката. Няма що да се прави. Аз си отивам. Изпълнила съм моя дълг и не ми е жал, че ще изчезнеш щом на мое място, ще светнат нови слънца. Георги в крилете на човека. Един ден орелът се стрелна в непристъпните канари на високите планини. Долу не и да в далечните низини на земята се носеше необикновен шум. Чуваха се удари гърмежи и човешки говор. Какво става тук, какво има, попита той. Прокърваме път. Отговориха хората. През твоите скалисти и постижилища дето човешки крак не може да стъпи път ще прокараме. През планинските непристъпни върхове ще минат влакове и автомобили както минават и през безкрайните равнини и полета. Жалки същества, извика презрително гордия турел. На върховете дето почивам вие можете да дойдете, но във весените дето летя няма никога да се срещнем. И хвъркна. Изгледаха го хората, стиснаха здраво кирките и лопатите свиха усни. Почакай! Минаха дни години. Хората превзеха планините, превзеха моратата и океаните. Железни чудовища профучаваха избързината на подплашени конеги, пренасяха през села и градове. Но хората бяха недоволни. Техните погледи се реяха в дълбочините на небето, дето Торелът се виеше недосегаеми и горд. О, ние ще дойдем и там, закънваха се хората и работеха. Телееха в наръжени пещи танки, железни части, предсеждаха през навидими си табензини, масла с ваха мотори и ги пробваха. И когато веднъж слънцето огря далечните полета, Орелът видя хората да тикат една голяма металическа птица. Ти ще видиш сега. Ти ще видиш сега. Закънваха му те и очите и ми следваха жадно небесната шир. Вашата бездушна птица ще подскочи като пътпадък и ще падне пак за да пълзи като вас, усмихна се презрително релът и направи широк и спокоен кръг над поляната. Хората тичаха около металлическата птица пипаха самоуверено и ловко върмички тръби педали и колела. най сетне един от тях облече кожина куртка сложи си големи тамни очила и влезе в железния корем на птицата. Упънала широки металически криле, тя стоеше покорно и кротко. Къде се е чуло и видяло птица с железни криля да лети, усмихна се пак презрително орелът и трепна плахо. Птицата забръмча като някакъв грамаден бръмбър, затича се стремително напред и се откъсна леко и незабелязано от земята. Ето сега ще рухне върху тези дървета, помисли си злорадо орелът. Но металическата птица продължаваше да бръмчи и да се издига все по-нагоре. Нейното лъскаво тяло блестеше на ярките слънчеви лъчи кръговете и бяха спокойни, уверени и сигурни. Тя стигна висините на орела и тога орелът видя колко голяма и силна беше тя. Малкият трумавият и тежкият човек летеше на крилете и я управляваше по волята си. Но тя не спря при орела. Продължаваше да се издига все по-нагоре и по-нагоре, докато най-сетне заприлича на малка блестяща точка. Сърцето на Орела се сви от болка. Пред нея той беше едно нищожно и безпомощно същество. Аз не съм вече господар на въздуха, изохка той. Аз не съм вече най-смели ловък литец. Металическата птица направи голям кръг и като бръмчеше оглушително и страшно започна спокойно и сигурно да се спуща към мястото, откъдето се беше издигнала. Няма граници за вашия умо горди, свободни и свободолюбиви хора, и няма пречки за вашите стремежи. Извика се крушено релът и се изгуби към скалистите върхове на далечните планини. Свалено от моята библиотека, ащата, двоетъчие, черта, черта. Шитенка, точка инфо, черта, book, черта, 248, Разпознаване и редакция, мусхе 2009. Издание, библиотека, златни страници. Безценни камъчета. Том 1. Приказки издателство Български художник 1982 съставители редактор, Николай Янков художник, Иван Кьосев